liten mikrofonkontroll här då Mikrofonkontroll Ja, så tar vi liten mikrofonkontroll här då Ja, vi har alltså den Vi har den 23, 23 augusti 2014. 2014-08-23. Och här på Sverige kanalen. Hans svar utgivare Gunnar Andersson från Dalarna här. Och det är mikrofon nummer 1. Vänta. Vi har den 23. 23 augusti 2014. Det är mikrofon nummer 1. Mikrofon, mikrofon nummer ett är det, som är tillbaka här nu. Det finns inga elektriska störningar med knaster och sprak här så det är ettans mikrofon här från USA, en 20 mikrofon. 23 augusti 2014 och jag är mycket tjock och dålig i halsen här och överhuvudtaget rätt så dålig. Vi har haft ett djupt lågtryck här nu i Sverige och i flera veckor här. Det är kallt och... Äh, äh, äh, kraftiga regnskurar och sådär. Mer eller mindre varenda dag här och så vidare. Jag var ute i måndags bara faktiskt. Men äh, mest inne. Äh, lördag kör ju varje lördag från 16.30. Regnskurar och sådär här, mer eller mindre varje dag här och så vidare. Det är uh, varje lördag 16.30. Uh, och uh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson här. Vi har den 23 augusti 2014. Vi ska dra aktuellt schema också vi uh, ska vi se här. Jag har ju så mycket lösa papper också som jag gör noteringar på. Så att, uh. Det är Gärlare i alla fall. Kulturföreningen Gärlare 42 Box 42021-126-12 i Stockholm. Och stöd oss gärna ekonomiskt också. Vi har fått ökade utgifter för uppkopplingen till internet här med all tele Så det är 6-3-4... 252. 5, 1. Så jag är väldigt täppt i näsan och dålig hals halsen här så jag får prata lite lågt här. Pluskirrokontot är 6, 3, 4, 2, 5, 2, 1. Och vi ska nu dra schemalagda programmen som mest förekommer på kanal 1 och 2. På C-datorn med operativsystemet Windows 7 så kan jag starta upp Winamp nummer 1 och Winamp nummer 2 och köra alla kanaler från två olika Winamp på samma dator, men det går inte på någon annan dator. Här kommer aktuellt schemalagd program. Uh, måndagar Ni kan gå in på mini.nu Snedsträck veckans program Mini.nu Snedsträck veckans program Måndagar 16.30 Från och med Nästa vecka United Nation Radio 1645 Palestine Today 17.00 Radio Holger Från arkivet 17.30 Granskning Sverige Måndagar klockan 18.00 Radio SD och 19.00 James Edward Show och klockan 20 8 från UK 21.00 repris Radio Länsplan från lördagen och 22.00 är det morgonnyheterna från ABC News Radio av Australien för det är klockan 6 på morgonen Tisdagar är 16.30 United Nations Radio för nästa vecka det är alltså så nationernas nyhetsbulletiner och de är fria att använda 16.45 tisdagar Palestine Today från International Middle East Center. Tisdagar klockan 17.00 i Mild. 17.30 Pat Condell UK. 18.00 Sam Bushman Show USA. Tisdagar klockan 19. James Edward Show från USA. Som är lite dåligt uppdaterat i arkivet. 20.00 tisdagar från och med nästa vecka. Nyhet Free Talk Live USA. Det är Free Talk Live.com Tisdag klockan 21.00 David Duke Show från USA Renseradio.com Eller David Duke.com 22.00 ABC News Radio morgonnyheterna från Australien Onsdagar klockan 1630 United Nation Radio 1645 onsdagar Palestine Today 17.00 Sveriges fria radio Bland annat med Janne Mild 18.00 Reserverad tid för att på 60 minuter. Eller så kommer en timme med Mix 88 MHz som ni kan söka på också. Ni kan söka på Mix 88 MHz. Onsdagar från arkivet då. Det är ett nedlagt program. 19.00 Danmarks röst. Och 20.00 SD Falköping med Byradion. 21.00 Radiofrekventen från Stockholms närradio. Lördagens program med Jo Lindberg som tog över våran tid 17-18. På Stockholms närradio. Vi har en halvtimme ja, 22.00 ABC News Radio Australien onsdagar Torsdagar 16.30 United Nations Radio Förenta nationernas Nyhetspolitiner 645 på torsdagar Palestine Today 17.00 Janemild. 17.30 Pat Condell UK 18.00 Stormfront Redon Black USA RensRadio.com. Finns ett arkiv 19.00 torsdagar Red Eyes Radio som faktiskt kommer på, från Sverige, från västkusten fast det är på engelska. 20.00 torsdagar World at 8 UK med Lund Muzar. 21.00 gärna honens lilla halvtimme från Stockholms närrådio lördagen 18-18.30. 21.30 Radio Superior. Det är en program, vad det ska låta ungefär så på 30, 40 och 50-talet. Och torsdagen avslutas klockan 22.00 med ABC News Radio från Australien. Fredagar 1630 i svensk Folkmusik, 17.00 Radio Nordtimen. 18.00 Fredagar Alex Jones Show. 19.00 American Freedom Party. 20.00 Stormfront, USA, RansRadio.com. 21:00 Radio Northwest USA, 22:00 ABC News Radio. Lördag 16:00 Svensk folkmusik, 16:30 Radielörda direkt från södra Dalarna med ansvarig utgivare Gunnar Andersson. 16:40 till 17:00 Senaste nytt, lokala Dalarnyheter och inrikesnyheter. Från 17:00 så öppnar vi Skype, det är Dalagunnar och telefonen öppnas också efter klockan 17:00 0225. 60-143 Samsättning med Stockholms snär sker 18-18.30 20.00 lördagar Ett nytt program med Roddy Länsman Slutligen söndagar 16.30 Svensk folkmusik 17.00 Janne Mild 17.30 American Dissident Voices 18.00 Alex Jones Show 19.00 på söndagar American Freedom Party 20.00 David Duke Från rensradio.com 21.00 Democracy Now. Vi har också en hemsida med bloggar. Det finns väl ingen blogg? Ja. Mini.nu-g. Över 5000 besökare. Mini.nu-g. Och hjällarhund.tk. Och den gamla hjällarhundet1.tk. Podcastprogrammen finns på mininu pod 1. mininu pod 1. kan ner redan 16.40 På den gamla Jallerhållet 1.tk uh, Vi ska ta Ta Ja uh. Vi ska ta och uh, Ha lite Vänta litegrann Kör från C-datorn här. Det går att starta upp på Winamp nummer 1 och Winamp nummer 2 från C-datorn med Windows 7. Men det går inte på någon annan dator. Och B-datorn håller jag på att spela in här från Radio Nord Revival. Det pågår fram till klockan 17. Och. Äh, ska vi ta lite lokalt här som vi hittar lite löst här från. Skärmen här. Hon har ju regnat nu idag också, ser jag. Det verkar blött ute. Så det är varenda dag här som ska hålla på. Och då går inte jag ut, för jag är ingen lust att bli blöt. Så att jag är dålig i halsen och sånt. Jag ska ta en liten halstolöt. Karpstrypan kommer tillbaka nästa lördag. Han har lite uppehåll här. Bloggar Bloggaren Karpstrypan. Han har ju också en blogg till exempel på Metrobloggen där. Och då har jag också registrerat också metrobloggen.se-gällerhornet. Men eh, länkarna syns inte. Det syns inga länkar. Så det får ju vara för tillfället. Våldtagen kvinna här, ja. 13 grader och regn i Falun. Så hösten verkar här faktiskt och det är tveksamt om det blir med mer cykling. När vi in i Ceters kommun i byn Nyberget och cyklade norrut och har hittat också vägar lite några kilometer norrut där. Ovanför byn Nyberget. Ytterligare några kilometer efter att det där jag vände så man faktiskt kan komma in i Kniva- och inte falen Och sen norrut också upp till järnvägen som går långt norrut där. Jag ska nämligen komma in i falens kommun också. Men det är tveksamt om det blir några mer här. Uh, ja. Inbrott i butiken. De har tagit allt av värda. Jag vet inte om det var säter riktigt faktiskt. Men det är tråkigt. Körde bil en körkort. Uh, Voldsamt rån i Hedemora. Uh, så det händer ju saker här uppe också. 1,5 miljoner kronor kostade busslanseringen utav trafikomläggningen och trafik här. Och nu får man ju börja och ändra om det hela för det blev inte så lyckat. Man har kostat enormt mycket och det är en stor skandal det här. Jag såg förresten Ulf Hansson också. Kommunordföranden Ulf Hansson ute i måndags. Jag ändrar om det hela för det blev inte så lyckat. På grund av det usla vedet så kommer han inte ut så mycket här, man ju men jag sitter inne. Jag kan sänka ner lite grann. Vi har ettans mikrofon. klockarskolan står ledig. Vi har en kanal också här uppe, Dalalvision faktiskt. Man kan få se från Säterdalen. Jag bodde också några år i där. mellan hösten 2000 till sommaren 2006. Jag hade ju totalt två lägenheter i på Magistratsvägen, 4C och 4D. Det var Jag vision kunde komma bort från Märsta lite grann ibland. Periodvis så jag bodde periodvis där uppe. Dala Vision har vi. Och en hemsida också. Och finns väl på Youtube där. Så där kan man ju få se från ct och så. Vi ska se om vi kan få lite lokala nyheter här. Och sen ta några inrikesnyheter. Det här är en Sara som blev våldtagen av en man som hon litade på. Det är just lite grann vad som händer. Det har väl ingenting med branden i väspen. Det ska inte vara någon längre nu. Så att det verkar helt lugnt där. Det var en... en, en den här musiker som spelade i Säterdalen Och eh, det såg ganska, ganska dimmigt ut där. Så att det eventuellt så eventuellt det filmat den dag när det kom brandrök in över Dalarna här. Då ser man en poliselikopter. Men det finns ingen i poliselikopter i Dalarna. Det finns i Stockholm. Märkligt nog. Jag trodde det fanns i polisakt på Dalatåget också. Ja. Ja, det händer ju saker här uppe också. Men det händer ju mycket mer, så att säga. Det byggs ju ingenting i den här lilla är Jo, i alla fall Ulf Hansson här, kommunen. Han är ordförande för Hedemora kommun. Han får ju mycket kritik. Han är ju tjänstledig från Stålverket här. Era stil då. Ganska lång gubbe, så att han går inte att undvika att se. Jag hade ju... Vi har e-posten sagt till Ulf Hansen om att den här informationstavlan vi har i Långsötan den visar ju gamla uppgifter. Polisstationen är ju nedlagd redan på 80-talet så att det, det ska ju ändras om och uppdateras. Han skulle kolla upp det så det kanske var därför han var uppe här. Sen fanns det en mycket fin informationstavla med en fin karta också på, på promleden. Men den tog de med bort helt och hållet så den finns inte ens kvar. En, en fin informationstavla med, med en fin eh, karta på. Han skulle kolla upp det, så det kanske var därför han är uppe här. Sen fanns det en mycket fin informationstavla med en fin karta också på, på Pro. Eh, vi ska se här. Sara blev våldtagen av en man hon litade på. Och hon har skrivit en bok om detta. Hon har gått till psykologer och sånt. Ja, har vi några lokala nyheter här? Bussen struntar i skolbanan. Det var någonstans som hundra ungar inte fick komma till skolan för det kom inga bussar helt enkelt. Så att det blev inställt. Och äh, de tidigare radioprofilen här, Jon Norberg fortsätter med intervjuer av personligheter också på Dalarnas tidning faktiskt. Det är väldigt improviserat det här Så har man ju börjat med det här Att man måste betala för vissa artiklar också då. Och det är ju väldigt tokigt tycker jag Man får läsa vissa artiklar Och vissa artiklar måste man betala för 13 grader i falen under regn Jag hittade faktiskt en skogsväg. Lite grann några kilometer norr om Där jag vände sist Jag var så in i Seters kommun I byn Nyberget här en dag I somras Det var ju extremt varmt då Men det var också väldigt blåsigt och mycket uppförsbackar Det var 3,6 mil då Helt enkelt tänkt. hittade jag en skogtist Och det går massor av skogsvägar åt sidorna Som bara tar slut Men om man håller rätt kurs så kan man komma in i kniva och falen eller norrut och kommer upp den här järnvägen också. För när man kommer in i Fadens kommun. Eller från in i Seters kommun. Efter Hedemora kommun så är det ju faktiskt bara några kilometer. Utav av Seters kommun. Och sen börjar ju i riktningen västerut. Börjar ju Fadens kommun. Faktiskt ett mål. För nästa sommar blir ju Vika byn heter det. Så ligger två mil söder om. Söder om. Valen. Vika byn har egen hemsida också. vi sjön Rönn. Och Vika sjön hette väl. Strömlest i uh, ja. Så nu har vi haft ett uh, djupt uh, envist lågtryck här i flera veckor faktiskt. Som har gett... Uh, Kraftiga regnskurar som är jämför nästan med skyfall ibland. Det är bara fullkomligt vreken ner. Uh, Maserskolan skulle ha järnets väg som har planerat för 90 elever och 10 lärare. De två bussarna som Maserskolan hade beställt kom aldrig. Så att det hela blev inställt säger jag här, ja. Så jag såg faktiskt... Uh, kommunordförande Ulf Hansson här i Longsöttan. Han skulle kolla upp den här informationstavlan som innehåller gamla inaktuella uppgifter. Att det skulle finnas en polisstation till exempel i Långsötan. Den försvann alltså här redan på 1980-talet. Och sådana här informationstavlor alltså... Jag får ju försöka hålla lite låg profil på min röst idag också faktiskt här. För att... Vi får kommer någon valsedlar också här. Jag har inte fått någon valsedlar än, men de ska väl börja komma här. Och uh, man får väl förevalsrösta och rösta i, på Folkets hus här i, i Långsötan. För sista gången har man haft kändisfotbollen också på Klosterliden. Med Ralf Hjeldström och andra gubbar. Så det har hållit på nu sedan 84 faktiskt. Förevalsrösta... Men det händer ju inte mycket här och det har alltså varit reella regnskurar här. Inte varje dag kanske exakt men något mer eller mindre regn har kommit varenda dag. Ibland har det kommit va vansinniga regnskurar alltså. Och vi har ju läst om översvämningar här i Värmland nu och nere i, i, i Halmstad trakten tror jag det är också. Så hemvärnet får rycka in så att det är mycket märkligt väder. Ja uh, det händer mycket här Rattfylla ur kupolen Jag satt faktiskt uh, på ett karlhygg en gång i en skog och såg med en, en kikare och tittade i riktning mot bålänge. Och jag kunde se en vit, det skulle ut som en vit golfboll Men det jag såg var ju alltså taket på kupolens köpcentrum Som jag kunde se från, på den stubbe på ett karlhygge i en skog utanför Säter men alltså det var ju mycket högt beläget naturligtvis, det var en mycket hög punkt så att säga så att då blev det en fin utsikt och då såg jag faktiskt med kikarens hjälp ända bort i kupolen i <laughs> Bålänge det är sånt där man äh, minns faktiskt ett karlhygge i en skog utanför Ceter. för flera veckor sedan så såg jag att det var hallon på gång här på flera ställen så att jag ska se hur det ser ut med det och som sagt, så när det är så här kraftiga skyfall och liknande då får man hålla sig inne helt enkelt för det är inte roligt att vara ute. Jag var bara ute i måndags faktiskt och sen har jag inte varit ute någon mer. Och såg Ulf Hansson faktiskt. Eh, gjorde jag. Eh, Hedemora kommuns ordförande. Jo, man får rösta på Folkens hus här. Och förhandsrösta. Och... Eh... Men jag måste ju få valsedlar också. Så det ska ju komma in för samtliga partier. Det blir första gången som jag röstar här och jag röstade alltså sista gången där nere 2010 på biblioteket i Sikternas stad. Och det blev SD till Riksdagen och SD till kommunalvalet. Och jag är emot landstinget då så de fick inga röster. Alltså på biblioteket i Sikternas stad var jag inne och röstade där. Det var väldigt lugnt där inne faktiskt. Då Nästan bara jag. Ja, kraftiga oväder. Och nu är det värmland drabbade Och vägar är förstörda. ST får inte ha någon annons, annons heller på bussarna i Södertälje. Det går dåligt för Sveriges television också här. Dåliga siffror. i 18 stängde för kraftigt regnar i Värmland. Och sen är vi på västkusten där nere utanför, utanför Halmstädje va? Som det är... Som det är... Uh ja, hemvärdet får rycka in och så vidare. Och nedgivna kontaktledningar också. Man har bytt ut alla strömavtagare på tågen i Sverige här. Måste ha kostat mycket. Och sen har man ju problem med slita kontaktledningar också. Uh, faktiskt klockan är 16.54 här och vi pratar faktiskt i mikrofon nummer ett här och så har inte har någon störning idag och knaster och språk utan det låter helt normal här då. och webbläsaren är krom här som man kan synkronisera väldigt bra ett här då och så om vi inte har någon störning idag knast. Nu har jag spelat in väldigt mycket av Radio Nord Revival här faktiskt. Och det ska väl avslutas idag. Eh, Sara Radio har vi också från Spanien som man kan faktiskt programmera in i förväg att ett program ska starta. Och det ska helst vara en ljudfil som omfattar ett helt program. Det ska inte vara små ljudfiler som är på några minuter för då blir det ett otroligt eh, trickande. Och om den inte startar upp något program där eller mellan programmen kan det, bli, kan det bli några minuters tystnad och då startar den upp musik som ligger i spellista istället där, det är alltså Sara Radio här Gävle Dagblad och Arbetarbladet Gävle här, de samarbetar med samma tryckeri här, det går ju dåligt för media också, de sparkar i hundratals journalister blir uppsagda och man drar ner på alla redaktioner och liknande här. Papperstidningarna har ju mer eller mindre kris här för folk läser gärna digitalt. Man har bara ta, ta betalt också för vissa artiklar och liknande. Och det är väldigt dåligt att man ska betala för att läsa vissa artiklar. Och vissa artiklar ska vara gratis att läsa va? En del gillar det att spela på hästar här. Uh, Dubbelspår på tågsträckaren Gävle här skulle kunna halvera restiden av lasta e med flera tusen lastbilar eh, när det gäller sträck Uppsala Gävle så pågår det här för fullt ett arbete dels i södra delen av järnvägen dubbelspår på tågsträckaren i gamla Uppsala så bygger man tunnlar och ett dubbelspår det är alltså en ny sträcka där och det är väl mellan Skutschär och Fure Furevik tror jag någonstans där uppe som man bygger dubbelspår i norra änden så när man är klar i norra och södra änden så är det då dubbelspår hela vägen mellan Uppsala och Gävla i gamla Uppsala så blir det en omledning en ny linje där och så blir det, sänker man ner tågarna i, i en tunnel helt enkelt <t> kommer att kosta där. Roslagsbanan pågår utbyggnad mot Vallendon och där dubbelspår. Vi se om det blir en järnväg till Arlande flygplats också från Ormstad. Jag har en hel del minnen och bilder och filmer också från mina besök av Roslagsbanan faktiskt. Lindholmen till exempel och Kårsta där det tar slut idag. SL utreder om man ska bygga upp järnvägen igen till Rimbo som i så fall har blivit första steg för att återbygga järnvägen vidare sen till Norrtälje till exempel och ja, jag besökte Ensta och Visinge och Tibble som ligger i Teby och järnvägen som gick mot östersjö där vid Rönningesjön minns jag att det var på B-datorn här så Tappade jag bort alla kontakterna i Skype De var helt borta faktiskt Nu ska vi se hur det ser ut på C-data Skype här Ifall Kontakterna eh, Finns kvar För på B-data så är de ju helt borta Alltså Börjar börja om från början och börjar lägga in Det var inte så kul tycker jag. Här loggade jag in automatiskt och alla kontakterna är kvar och på B-datorn var de borta. Det tycker jag inte var så kul. Och här har vi schemalagda program som startar upp av sig själva. Jag har spelat in många timmar här med Med uh, Radio Nordrevel faktiskt och På C-datorn och på Skype Så ligger alla kontakterna kvar Och på B-datorn så var de borta uh, Ska jag höra hur det låter lite grann På fördröjningen här uh, Radio Nordrevel faktiskt och På C-datorn och på Skype Så ligger alla kontakterna kvar Och på B-datorn så var jag Så ja Så att uh, det blev inte så mycket nyheter här man. Ja vad skulle det kosta att bygga dubbelspår Mellan Gävle och Härnösand Det skulle ju kosta enormt mycket Och Det finns det då inte pengar till Klockan är 17.00 här så att vi ska öppna nu alla möjliga program som startar upp automatiskt här och spelar in och så. Just, jag behöver inte tänka på. Det är Rarma-radio heter det. Så Göran Lindemark har ju kört några dagar nu. Med uh, Radio Nord Revival. Vi har Skype här, Dalagunnar. Skype, Dalagunnar. Och sen, vi koppla in telefonen också här. Jörgen Kroman från Svenskens parti har ju återigen lovat att ringa in. Vi har 0225-60-143. 0225-60-143. Vi köper ett mikrofon här vi har den 23 augusti 2014 här. Nu kan jag inte lyssna på hur det låter från J.O. Lindberg. För du kommer att störa inspelningen av Radio Nord Revival här. Jag har ju spelat in massor av program. Jag ska se här hur det låter. Oj då. Det Bolivianska föreningen. Uh, Screamer Radio här. Jag har en del statistik och sånt från internet Kanal 1 här då Man måste dels se hur många unika lyssnare det är Och det var över 2400 på 30 dagar Och sen ska man se hur många gånger de har lyssnat Och de har ju lyssnat nästan 4000 gånger Så att det är uppe i 2 4 plus 3, 4, Nästan 6000 lyssnare på Kanal 1 och 30 dagar de har varit inne flera gånger och lyssnat också. Men unika lyssnare var 2400. Så de har lyssnat 3600 gånger tror jag. Så att det är väl... Bl Vad blir det? Ja, 5000. Det är nästan 6000 lyssnare på kanal 1 va? Den helvlig vänsta. Den som Och så låter det på Stockholms nu med Geo Lindberg. Gällare ja, honet hade ju då 17 till 18.30. Och Eo har tagit över mellan klockan... 18.00 till 18. Och, nej, 17.00 till 18.00. Och gäller honet har kvar sin tid mellan 18.00 till 18.30. Ja, det känns som hösten var det här faktiskt. Och... Uh, det ser inte det vidare ut med temperatur och sånt faktiskt. Och det är väl tveksamt att det blir någon mer cykling här faktiskt. Man får försöka ta lite promenader istället. Men jag ska hålla på med en här skifall Skyfallsliktande regn och väder som pågår här. Sprak och knaster. Eh, vi får se hur väder utvecklas här. Om det kanske blir lite mer stabilare väder helt enkelt. Regn och väder som pågår här För att det har varit eh, in Snart två veckor nu har det varit till och från Mer eller mindre varje dag eh, slags skyfall Alltså det bara forsar över. räker det va Sen kan det vara en stund med sol Och sen kommer nästa regn och väder då. Väldigt opolitiskt väder eh, Telefonnumret i alla fall till studien 0225 60143 02 25 60 143 Och har ni Skype Så heter vi Dala Gunnar Och alla kontakterna var borta på B-datorn här Men här ligger de ju kvar faktiskt Och nästa lördag kommer bloggaren Carpstripan tillbaka han har ju också bland annat har han ju en blogg på Metrobloggen, Men där får jag inte länkarna att synas faktiskt och det är inte många som är gröna här, inte. Ja, och lite rund ring är väl upptaget också där. Och Ellen är ju så väldigt upptagen. Hon har ju en son och dotter och en man också som hon måste hålla på med så mycket nu. Så att det är... Men Dalagunnar heter vi i alla fall om ni har Skype. Och det är från numret 02256 143. Ellen är så väldigt upptagen Hon har ju en son och dotter Och en man också Som hon måste hålla på med så mycket att är. Man, man kör i sound Dala Gunnar heter i alla fall Om ni har Skype Och telefonen är 0225 Man kör så här i Och Ellen är Man kör så här i Skype Och Carl så måste man Pilla in här Man måste alltså pilla lite grann här uh. Vi se här nu. Och skriva in manuellt eh, titlarna här då. Så att då ska jag ta och skriva in radiolördag. lördag. Radio lördag live. Och sen ska jag ta och markera och kopiera. Och eh, sen ska jag skicka väg det så att det står på displayen som ni har ska man inte hålla på att spela en massa musik för då kommer det stå de titlarna som är. Så där har vi skickat iväg det. Ja, nu kom det upp där. Radio Lördag Live står nu. Uh, tyvärr så blev det också ett tekniskt fel på Winampen här. För jag kunde inte spela upp någonting från bokmärkena eller från historiken. Så jag var tvungen att rensa där. <laughs> så att... Uh, men... Uh, det finns väldigt mycket att spela upp här naturligtvis. Vi har Göran Frystorp till exempel med Federnas kyrka som är rätt fin. Jörgen Kroman håller ett tal här till exempel. Och här har vi Ahmedramis som blev inbjuden också till Linköpings universitet. När det ligger i så, så kan man så hörs allting som spelas upp på datorn. Det var den 23 augusti 2014 här Och eh, i två veckor har vi haft här skyfallsliktande regn och veder oj, oj. Men eh, Vi kan väl kanske ta och eh, Ja det är klart att man spelar upp i Winamp Eller försvinner i min titel där som jag har skrivit in Men äh, telefonnumret är alltså 6043 Och Skype till Ola Gunnar. Äh, Skype Dalagunnar och telefonen 0225. Jo ibland blir det tekniskt fel på Winampen. Man kan inte spela upp någonting från bokmärkena eller från historiken och då måste man rensa bort allting och börja om från början igen. Uh, radiolördag är alltså varje lördag 16.30 uh, Och nästa lördag så kommer Karpstripan tillbaka uh, Ska vi ta och spela upp uh, Någonting här Vi har alltså ett tal här med Jörgen Kroman här vi ska, se. vi ska se om vi kan få lite högre här har pressat på oss tvingat på oss Jörgen Krohman har låtit att ringa in här men han verkar inte ringa men här håller han ett tal i alla fall på en ja, konferens 2013 för Svenskernas Parti jag i modern svensk historia vi är svensk historia idag vi har kommit från där och fjärran vi har långa resor vi har offrat oss med pengar ja, här han ett tal, vi har offrat oss vi har kanske förlorat vänner och bekanta och för vår sak och vi gör det så gärna för vårt folk för som vi känner i våra hjärtan det är vår drivkraft och vår motivation för att oss vi älskar vårt folk, vi älskar vårt land och vi drivs av kärlek men när man har den känslan för våra barn så kan man också drabbas av ett jävla hot mot dem som är utrotta oss Det handlar om drift och ingenting annat, ingenting man behöver skämmas för vi står inte och niger vid maktens fötter som Sverigedemokraterna gör vi säger allt, vi säger hela sanningen till vårt folk, vi tar inga genvägar eller snabba segrar utan vi tar den långa vägen men den är rak principfast och den kommer att leda till seger Yeah. När vi nu har lyssnat till tystnaden Så hör vi också någonting Jag kan höra hur en eld Sprakar i en liten stuga Någonstans i Sverige För kanske tusen år sedan när man började bygga små blockhus Eller långhus Jag kan höra barn skrika, Jag kan höra en ko tugga Jag kan höra plogen plöja vår jord Ja Det här är, det här är vår vårt ursprung som eh, vår statsminister kallar barbari och nu ska vi se hur barbariska vi har varit vi började från noll vi började med att befolka våra kusterna inlandsisen drog sig tillbaka och det handlar kanske om 5000 eller 6000 år sedan vi har en lång, lång historia våra gener är skapade av vår natur, av vårt älskade Sverige, vi är de vi är i våra gener, därför har vi en en rörelse som verkligen tar hänsyn till detta vi tycker det är någonting fint vi är stolta över det, vi ska tillbaka, ta tillbaka vår självkänsla det här är vårt land som Dan Eriksen sa i sin inledningstal vi kan inte ta hänsyn till hela världen, vi måste först och främst ta hänsyn till vårt eget folk, våra egna barn barnbarn och vår framtid och vi är inte ensamma idag, Om vi hör så hör vi det är svärd som slår mot svärd. vi kan höra slaget i narva, vi kan höra Gustav II Adolf i Lytsen Vi kan höra honom, hans grupper På Karlsblom i Prag Hur de slogs för Sveriges frihet Slogs mot ryssar Och eh, vissa får förlåta Med även danskar Slaget vid Brunkeberg där Stockholms blodbad Sen råkar vi ta Skåne också yeah. Ska vi, idag ska jag tala om ekonomi och då, det kan man ju tycka är trå tråkigt och en del kanske luta sig tillbaka och säger när gubben snackar kan jag sova lite efter middag men eh, och det får ni gärna göra huvudsakligen vi trivs tillsammans, men ekonomi vad är det för någonting som jag tolkar det, så är det inte så märkvärdigt även om en del människor i media, i Svenska Dagbarhet, Dagens Nyheter så finns det marknadsliberaler, teoretiker till förbandelse som talar om den fria marknaden och vilka system man ska ha, huruvida man ska stimulera kapitalismen och om man ska komma med lån till Grekland tredje lånet har man på smällen nu och fortfarande har de ingen drasjmar utan euron ska räddas till varje pris och vi lever på lånatid. hela Europa står och knäer, som en papperstiger som Al så skulle ha sagt jag har varit sån en gång i tiden också Men eh, idag håller Europa på att skaka under, och de är livrädda för nationalismen och de gör allt för att försöka stoppa oss de är inte alls rädda för kommunismen Tvärtom, de har tagit till sig den ideologin de har till och med infört en planekonomi i, i den europeiska unionen och jag kommer att återkomma till det längre fram men ekonomi det är skapade värden som vi har att hantera på något sätt. Och vi kan börja med att man plockade svamp, man plockade bär, man kanske samlade lite ägg eller man hade några hunds och så kunde man ha en byteshandel. Och då har det en form av ekonomi. Alla vi som har någon form av ekonomi hemma man märker vad det är. Man, man har en, en, något värde som man eh, eh, Mm. vill hantera på något sätt, man har ett ansvar för, man väljer vad ska jag köpa, vad ska jag handla och så är man av mytesansvar. Svårare än så är det inte. Och de, sådär, de skapade värdena som man sedan översätter i pengar till exempel. Och de första pengarna de kom i, ska jag säga här, svenska myten tillverkades 995 i Sigtuna, lite på så och vet inte, den här mynten tillverkades i Afrika. Där statsministern har sett Men eh, <applåder> Vi hade då små samhällen. Det var boskap, det var djup, fiske, jakt och byggarsamhällen. Eh, det här byggdes så småningom upp till små eh, bosättningar kan man säga. Det var gårdar där man organiserade när man kom fram till vikingatiden så fick Trömmen ofta vara hemma och ta hand om våren och sköta allting både manskap som fanns, det fanns ju en viss styrka som skulle vakta det hela när gubben drog iväg med några krigare och drog framförallt till Österled här i Svea Rika i alla fall, i bor också och Rury kan följas åtta ungefär efter Kristus och drog ner där på floderna, man rullade våra vikingaskepp på stockar från en flog till en annan och så kom man ända ner till dåvarande Myklagård som sen hette Konstantinopel och som idag heter Istanbul och där och man kunde ta sig hem hela vägen också och blev anfallen av fiender tätt och tätt men det var en jävlar min själv krut i svenskarna på den tiden och det är det fortfarande och det kommer vi att visa och, det här, här var vår förhistoria kan man säga. Utifrån de här små byarna och bosättningarna så började så småningom man få kungar och man fick storherrar eller om man såg Helenaden som började styra över landet och hjälpte kungen då. De var tronga kungen eller så gjorde de uppror och de var halvstormigt eller så bytte man kungen. Det här är väldigt goda drag på svensk svenska historia Bruksanländerna har vi vidare att få man började också flytta in till större orter Och då blev det och kanske till och med en ringmurv Som till exempel Visby som var för den Hallå, ja du är ute Ja det har jag ringt många gånger men det går inte att Du vet om det att det ger fyller år idag Vilket fanns det här då? 76 Oj ja, då ja. Vänta lite Ja fyller, fyller han 76? Ja Georg fyller 76 år, han sa det själv nu Är han så gammal då? Ja tydligen Nej då då 76 och, år Och du vet väl att eh, svenskarna demonstrerar nu? Ja det var väl ganska mycket bråk där i Malmö där Ja så därför lär ju knappast Krohman ringa idag i alla fall de det fem stycken. Jag lyssnar på Expressen livesändningar. Det är ju ett jävla liv där nere. Man har hamnat under hästar, vet du? Ja, precis. Då blir man ju skadad, då. Ja, det vet du inte vem det är, men det är väl därför under den här krov man inte ringer in. Jag kör ganska mycket av Sandin, faktiskt. Han är rätt kul. Ja, jo då. Han är... Hur många, platt... är glad, Hur många plattor har han gjort? Ja, det vill Men han har gjort en jävla massa. Han, har ju... han är ju över 80 år, så alltså. Han har säkert spelat in... Ja det kan jag inte svara på. men du har ju fått hans dubbel av mig Har ja, du, du, du har också, du har också, Stockholm har haft en hel del regn, nu. Ja Nej, ja, inte. inte särskilt mycket tycker jag inte Här uppe kommer sån skyfall vet du ja. alltså, det är bara, det är bara, alltså det vet, det, det vet vad det är så här, otroligt alltså, det är bara, det bara fullkomligt vräker ner alltså då Ja Alltså, det är otroligt alltså, vad mycket regn har kommit nu vet. Ja, jo Ja, det men jag. men du, du sa någonting om det här som att alltid pratar om det här Radio Nord, har du sett en skivor till honom med inspelningar på Radio Nord så kan han ju lyssna på det då. ja Jag har massor vet du. Ja, men kan inte han få lite grann då för han är som födelsedagsprocent. Men han, att han, han påstår att han har varit med på, på den här båten alltså, bonjour, den, den, uppgiften, den uppgiften stämmer inte. Nej, det men han lever ju i en annan, annan värld så att säga. Jag styr... Men jag tänkte nu, nu när han fyller år så kan han väl få någonting. Jag tänkte om man skulle gratulera honom så kan du gratulera dem med några inspelningar så kan han ju spela, spela det själv. Han lyssnar ju på tydligen på, på vad heter det? kortvåg. Ja. Det var stationen som sänder, sänder om. Hur ofta sänder de då? Jag vet jag fick in i alla fall någonting på engelska igår som språkare jag, jag hittade en kille faktiskt som lägger ut Nordkoreas engelskspråkiga nyhetsprogram som är ganska svajigt. Nej men jag tänkte no Radio Nord, du sände att det är någon, du, du sände ut Radio Nord-program här. Göran Lindemark har lagt ut i två veckor här gamla Radio Nord-program och, och just nu så har de en livesändning från från Castell. Jaha, hur, vad, hur lyssnar man på det? Vad är ja, adress till det? Jag har för att det hette Vaxhållsfästning Men det kanske heter Castell Jag har ju faktiskt en bild på när jag passerar utanför Det här med en liten båt faktiskt Det är, det är som en liten ö där, har du varit där? Ja, jag gjorde lumpen där alltså, Är det militärt? Äh, är det, äh, ja men Rindö, det är ju det som är Det är ju det som är Vaxhåll Det är ju äh, Ja det är ju helt enkelt Det är ju det största militära som finns runt Stockholm det är, ner, det, är, det är inte kvar alltså. här har ju flyttat till Berga Jo jo men alltså med Vaxson så Rindö det var ju själva det är ju det oh. som var lite i Vaxson men eh, eh, vad heter det nu då? Göran Lindemark har ju kört ut i två veckor nu Radio nordprogram som jag har spelat in här då. Jo men vad är det för adress om man vill lyssna på det själv? Ja, jag har fixat då eh, mini.nu snedstreck Radio Nord. Ja, jag gick in på minipunkt Där har du dina sändningsscheman och sånt. Då. Ja, Snedstek Radio Nord. Så där kan man alltså lyssna på ja, det då? Ja. Hur många timmar är det ungefär? Han har hållit på i två veckor och har spelat upp där. Minipunkt nu, Snedstek Radio Nord. Ja, äh, men vad bra då. Men, men, men, men, du... men, men heter det inte Vaxholmsfästning? Det heter Castell. Var är, var är Nej, fäst... Vaxholmsfästning. Ja, Det finns ju kastell, men och... det heter ju Vaxholmsfästning. Nej, kastell hette det, sa de. Det finns det också. Det finns, man kallar det för Vaxhållsfästning. Ja. Det sägs där att det var där enda gången som Bismarck skrattade man såg Bismarck, när man såg Vaxhållsfästning. Det, det är en liten ö va, utanför. Går det båtar dit då? Eller bi, bilbåt För det, står, det finns ju bilar där. Färjor. Jaha. Där är det ju också varenda dag över. Man åker från Värmdesidan så kan man åka över. Aha. Så finns det en till Rindö alltså. Ja. Jo det är det. Du kan, ju, du kan ju säga till Jörn Berg nu att den, den, den tidigare nyhetschefen Kjell Bergström gick ju bort för några dagar sedan. Uh, han skulle ju ha varit med på, på Vaxholm där nu. Men han, är avled, ja. han avled ju nu för några dagar sedan i en järnblödning och hjärtattakt. han Kjell Bergström? Ja, han var ju tidigare uh, nyhetschefen då vet du. Ja, och, Nej, men jag kan uh, ringa upp han då och säga det. Fy det är han år idag? Han sa det? 76? Ja. ja. För att när jag såg honom 2006 så såg han ju väldigt gammal och sliten ut Och sen blev han ju ännu värre och, och tappade hår och allting va Jo men han nu men Jag ska ringa upp honom nu och gratulera honom Du får säga någonting själv när du sänder ja, 18, då. det är bra hej Hejdå. Nej nu hörs jag inte, nu hörs jag, nu hörs jag Uh, ska backa lite grann här Man har till och med en ringmur Som till exempel Risby Som har kvar den Även om de har rasat på sina ställen och, och så småningom när man fick städer Då började man få Att kunna tillbaka uh. saker Det var mycket folk och då fanns det arbetskraft Och då började en liten <coughs> Förstadiet till industriproduktion. Man fick en borgarklass Och man fick eh, Handelsmän och man fick små industrier och då blev det också arbetare och så småningom föregångare till tjänstemän, kanske någon som förvaltade någonting eller 70-lövningar eller sådär Industrialismens genombrott skedde i 1700-talet i England och det var framförallt då kol och omkraft som var den revolutionerande faktorn för att man skulle kunna producera i större skala 1871 kom en ny våg av industrialism elektroteknik och förbränningsmotorer och Sverige tyckte ett verkligt uppsving och i sitt industriella genombrott och vi hade tre tunga pjäsar då, då vi hade havre, tre och järn det var inte vi kunde ha sola på våra uppskötaslätten och senare också skådeslätten Uppsala slätten och vi hade järn som en vårvaluta som vi började göra och, och vi kunde, borde göra vapen en andra saker, plogar och liknande verktyg och sådana saker. Vattenkraft som man tidigt började använda sig av i Sverige. Realismen innebar en ökad produktion av saker och ting och en kapitalkoncentration för ägandet innebar ju att någon ägde saker på ett annat sätt än när man, man hade gjort innan. Då, kanske två kor och, och ett par och sådär, men nu hade man kanske 10 man anställd, eller 20 eller 30. Och då höll han på, kan man säga, en slags kapitalistiskt samhälle. Eh, Brukssamhällena, de försvann mer och mer ersattes, stora fabriker, jordbruket, det är vekanserat eh, Nu ska vi bara, måste jag kolla Det där. gick om en det en här. Och det här är vår barniska fråga. Som eh, en gång riktas till vår statsminister vi är svenska uppföljning av Nobel-dynamiten, tändsticken, peacemaken, skiffnycklar, propellen, rörtorken, biksåsen, ågarfjälarna, konstgjort juniorer, vindpilen som man har på segelbåten mycket, lödbetong, Coca-Cola-flaskan-designen också svensk. Då har vi med fjärna, mm. bältet, som vi har i alla vidare i världen, lestennan. Bilbarnstolen bakom bakgrunden som är säkert för småbarn, Hasselundbladskamera, syren, uppgivning, respiratorn Okej, det är dags för den så småningom en magnet hålla Det svenska och så vidare och så vidare Det är fantastiskt mycket, vi är folk på jorden som har haft mesta per capita per invånare Det är något de man stolt över, det kan jag inte vad statsministern gör idag, han importerar analfabet som inte ens har ett, ett alfabet och, och inte kan läsa och skriva och huruvida begåningen är, ja då har man får inte prata om någonting, men det har ju i våra studieresultat framöver, där vissa som går har, har en 13-årig sätter på vi säger en del till vilka det handlar om man får använda ju använda också ja, Inför valet 2010 så hade man ju jobbningen och då skulle arbetslösa och sjukskrivna ut och jobba det är till viss att köpa, ett om. Det har mycket dagdrivare i Sverige och den här Mentaliteten har gjort att många alkisar mår och i kanske 20 års tid och sen dör dom och så där, utan att man ställer krav på dem vi, vi ska ju ha ett samhälle som har rättigheter men rättigheter förda ju också skyldigheter och då talade han om eller Reinfeld, eller vad han dit, Torras, eh, om att eh, en kanske skulle skulle fick inte varken kundkassa eller A-kassa. och hon hade, hon, hon, sen, sen, sen, sista åren hade varit tre efter att hon var död så fick hon upprättelsen, var de lätt det här men var för de fick ut av dialog Den här mannen han sa så här då eh, Att jag uttalar inte om enskilda fall Det var en annan man som var så sjuk så han fick ligga mycket han då man hade och då uppmanade Arbetslöshetskassen där och de där att du måste söka ett ligga jobb Och det är fantastiskt Samtidigt importerar vi människor som inte gör ett skip på 10-15 år här, De har ju verkligen ett liggande jobb. Socialpengarna kommer helt på enda månader. Och det här, det här är ekonomin också. Vad gör du av våra pengar? Länsar pengarna, gör en moral. Vi talar om i motståndare TU självklart, för det är överstatligt. Det står också i vårt partiprogram att vi gärna får samarbete Det visar en vision är vi har många fina vänner och kamrater runt om i Europa, och mer ska det bli. Och, då, och det tycker vi är bra Samarbetet Samarbete mellan fria nationer är helt okej. Okay. EU och är, är inte alls så bra. När det gäller ekonomin då, då? Är vi protektionister? Ja, det tycker jag till vi ser. Vi ska ha lagar som bestämmer ekonomin. Vi ska inte acceptera en överstat i ekonomi heller, lika lite som en politisk överstatlighet ska ha en ekonomisk överstatlighet de här fria de säger att ja, kapitalet måste kunna flöda på jorden runt omkring utan spärrar utan kontroll och så får vi se vad det blir konkurrenslagarna ska det ja de här konkurrenslagarna de är hemska alltså, jag har jobbat i Helsingborgs hamn och där skulle det vara en, en ny containerkran och då var det ju regler som sa att ja, regler nog Sicilien som ska bygga den där containerkranen Och så de byggde den på Sicilien, Italien, Italien. Släpa den genom hela Medelhavet genom Gibraltar, Sund upp genom Piskaya där stormde inte jävligt Engelska kanalen hos inne och Fjasto Och där fick den på Kajen Istället för att man kunde ha byggt den i Helsingborg på Asilia som hade 600 anställda men som slogs ihop med ABB och eh, hela lokalerna där står helt tomma. Eh, det är ett vansinnigt projekt. Eh, det är en vansinnig handel, samtidigt säger man då att ja, vi ska höja det inte minst miljöpartiet för att vi inte ska köra bil så mycket, när man kan släppa runt på stora jävla containerkranar som, som väger flera hundra ton. Det är inte klokt, det inte med ännu mer energi, likaså när man byggde i Malmöbron eller Malmö-Köpenhamn så byggde man fundamenten där i Bilbao, i Basken, i Spanien. Också på omsidan. Istället för att vi själva hade byggt det här kanske tillsammans med danskarna. Eh, norsk fjost, den till Tank Och nu till Kina också, där den paketeras och sedan är med. Nu ser ut på de frihetsplaner. Och likadant kan man skaka i Marokko och i Bulgarien den här vodkaflaskan jag hade en arbetsgivant i var tidigare lastbilskattör vi från Århus tumma Skåne Tomma vodkaflaskar, absolut vodka ner till Paris där de månade på den här blåa grejen på flaskan och sen tumma upp och hur sen det fylldes med bränning Snacka om idiotisk ekonomi så är är hemskt och det här går som vi ska ta hand om vårt land, vi ska ta hand om, om de resurser vi har och vi måste bestämma delreglerna, vi måste kunna skydda oss för hur kunde vårt land överövas? Jo, uppifrån. Det är inte med trupper, utan uppifrån. Man lagde beslag på kulturen, kulturutbudet, man lagde beslag på eh, SF-biograferna, man lagde beslag på de viktiga medierna, monopoliserade dem, icke-svenska äger dem och så vidare. Och man eh, mutade politiker. Och man hotade också politiker. Det är inte som ni säger, skriver jag här i dagens nyheter, allt är bara. Helen Klein, Aftonbladet, de är överallt, om blev präst också, fast de är inte heller så här. Så att, man, man, innan massinvandringen började var det redan ett ärerat land. Man kan säga att EU, det började egentligen med för det. Första världskriget var ju en, en provokation, också av en utvald som sköt en troföljare i Österrike Ungern, en dubbelmonarki som fanns då, andra världskriget och full av första världskriget där Tyskland förlorade alla sina viktiga kolonier Kamerun, Västafrika, eh, Sydvästafrika, med Namibia tror jag heter eh, brittisk protektion och man eh, hade stora stora krigsskulder till Frankrike och England och kanske till USA man hade trupper, man ockuperade rorområdet och det tog de tid innan Tyskland kunde bli fritt från det här och de var alltså nedtrampade, förnedrade och, och kränkta och det det var, det var alltså ett fruktansvärt neddrag i första världskriget på Tysklands år. och de tog sin revansch och det gick som det gick men man måste förstå hela sammanhanget för att kunna begripa sig på varför det fanns en sådan han andra att kunna bli fria. Efter andra världslivet så hade man inga trupper i ronområdet men man startade någonting som hette står och går gemenskapen och det var en del som hette Schoman. Han var fransk utrikesminister som eh, satt igång det där. Schoman, du känner mig den familjen är, det är familj aktuell också i svenska medier. Och det här... Nu ska jag se vad han skrev. Vad skrev. Ja, då står ja, det, jag har att skicka de här för det är rätt så viktigt. Jag hittar den nog någon gång, men jag kan säga så mycket att vad det är ut på... Rådielördag uh, den 23 augusti 2013 och uh, det var Kent Andersson som ringde in där och uh, telefonnumret till studion är 0225 60 143 02 25 60 143 och om ni har Skype om ni har Skype är det 60... 143... Det volymkontroll här. Uh, B-datorn håller på att spela in Radio Nord också. Tydligen så fyller Jo Lindberg 76 år idag här. Uh, vi har uh, mycket ljudfiler och intressant. Ni kan ju söka också på Mix 88 MHz. Vi kan ta en låt som är definitivt inte får höra. För de tog dem nämligen bort till salmboken och säger så att du kommer inte spela den heller. För här kyrka, jag kommer göra en fristorp. Kommer från stad till stad, fast som är jungad av världens stad. Bygg till hans tempel i goda. Allt fick sin vigning i kyrkans barn, Brudgummens böfte till. Till den sista hamnen. Fånan och konung och skydda. Flöderna sturden sig kämpat fram. Kristus var vid ett pubbanan. Visade strand Korset stod tuggnat på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 att Sverige nog tar hand om mig på min höst. Jag har försökt att vara på det goda fosterländsk Jag har betalat skatten min och är glad att jag är svensk Hon tog sin finaste klänning och gick till havet ned hon störtade sig från klippan ut, men lämnade kvar ett brev. Jag har alltid tjänat Sverige, så det lilla jag har kvar. Skänker jag till konungen som tack för forna dagar. Jag hon sa till sina vänner, det är min stora tröst. Att Sverige nog tar hand om mig på min ålders höst.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 jag har betalat skatten, min och är glad att jag är svensk. 645, 645, god morgon. God morgon. Här. Ja, hej, hur står det till? ja, då är, är jag lite trött. Om 45 minuter så har jag precis varit tillbaka efter en klockan ringde Klockan fem och 45 Morse, eller går i Ja, oh, jag förstår att ni blev lite trött. 5.45, sen gick jag upp och jobbade. Trodde jag att jag skulle sova på eftermiddagen, men man kan inte sova i förskott. Nej, men det måste vara lite svårt att hålla isär alla ideologiska tolkningar här som kommer in ramlande framåt i små timmarna. Ja, det blir det, men man vet... Raterna blev kallade röda <laughs> ja. ja. Ja, det är... Häftigt Borde det är inte räcka att kalla dem för vad de är alltså. oh. Mörkblå reaktion Det är inte bra alltså att folk blandar ihop det där De kan hålla isär någonting För att eh, det är det som gör att de blir vilseförda så alltså, Utan att själv ta parti för EG Så måste man ju också se att det finns ju vissa nationalistiska fraktioner Som är för EG Men av andra skäl Därför att de ser ju inte bara till nationen, och ser till Sverige, utan de ser till kulturkretsar Och som vi vet så är ju alltså då eh, kulturkretsarna de är ju framburen av rasen. Nej? Så det handlar ju om att det här är att eh, Många säger att vi vill vara ett bålverk mot bolsjevismen, eller mot kapitalismen, eller mot som man menar då förstörandet av den europeiska kulturen som då representeras av den egna rasen. Och då kan det ju ibland tänkas att det kan bli lite futtigt om man bara tänker i svenska termer. Utan man ser alltså lite större man drar inga direkta gränser mellan Sverige, Norge, Danmark och så vidare och så vidare. Men man vill inte göra även om man inte går med i EG. Vad sa det behöver man väl inte göra fast man inte går med ege? Nej men alltså det viktiga är ju men menar man... Jag, att uh, man måste förstå att det finns andra uh, aspekter på det här med eget och inte bara den här kapitalistiska köp- och säljtanken som ligger bakom det här eget som presenteras nu. Nej, nej, nej, nej, jag, jag, jo, jo jag, jag, jag vet ju det att det finns ju nationella uh, som, som uh, är jag tror Ege också, men jag, jag jag tror att de upp, överskattar Sveriges kapacitet. Att uppfylla ja, uppfylla med. Det. det här är ett Ege som presenteras nu, det är ju bara kapitalets Ege. Mm. Men eh, det finns ju också ett folkgemenskapens Europa. Och det är många av dem som förespråkar då Ege från nationalistiska led. De ser ju det som ett folkgemenskapens i Europa men eh, som sagt det är i dagsläget tror jag absolut att man måste ta avstånd från EK i den här formen sen tänkte jag en annan intressant sak som eh, den här mannen innan eller mannen förra mannen var inne på han talade om det här med massmedia ja. och eh, då så tänkte jag presentera det här faktiskt för Sverigepartiet En mycket intressant sak Och det är att Det har ju nu alltså Sittrat ut eh, Du känner till Saltsjöbadsavtalet Det gamla som man upprättade, upprättade jo, ja. mm. Nu finns ju det här Lilla Saltsjöbadsavtalet Och eh, det sägs ju att Det ska ha varit så att Vid en intervju Som gjordes av en journalist Och en kvinnlig som har förföljt nationalistiskt tänkande att hon vid en vanlig intervju hade glömt kvar några av de här papperna och att den här personen har tagit hand om det, dessa och nu ser till att de sprids och eh, ett sådant papper har kommit till min ego Oj då. och det upprättades då vid eh, ett möte med Svenska Journalistklubben i Saltsjöbad den 21 mars 1987 Jaha och eh, som anledning till att man upprättar det här eh, vad ska vi säga, direktiven eller önskemålen det är att man eh, räknar med att inom fem år så skulle man vända den negativa trenden som man ansåg ur och få svenska folket positivt inställda till invandringen. Och eh, då finns det här som oberoende journalist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 Företrädelsevis positivt bedöma Och omskriva svensk Medborgare av utländsk härkomst Detta särskilt i samband Med ungdomsidrotts Och konstnärlig verksamhet ja. Punkt två Vid evenemang Med inslag av skiftande kulturer Företrädelsevis intervjua Och framhålla Och visuellt framhålla Medverkande av utländsk härkomst Jag repeterar punkt två vid evenemang med inslag av skiftande kulturer företrädelsevis sig intervjua och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst. Och så punkt tre. Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtonade negativa effekter som utpekande av mitt brottsliga äh, av äh, vad att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtonade negativa effekter som utpekande av speciell tillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer. Jag repeterar att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtonade negativa effekter som utpekande av rasstillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer. Undertecknat. alls för banan 21 mars 1987. Du ska inte kunna skicka en kopia där. Jag tänkte på bss nytt Ja, det Kan ni skicka en kopia till Sverigedepartiet på den där grejen? Ja, de här kommer väl att förmodligen eh, spridas. Om inte annat kan vi skriva av den av referensbandet faktiskt. Är det ja, men jag ska ta en kopia och publicera i BSS-snitt. Så här arbetar journalisterna. När ja. vi avslöjar ja, länken. Det är sant faktiskt det här och... Eh, och ja, det, det är ju ungefär det är lustiga, eller olustiga man nu kan säga, det är ju att den här femårsperioden har ju förflutit nu. Och nu så har man ju faktiskt också ändrat lite grann attityd. Man har ju på något sätt hållit upp det här fingret och märkt att det inte riktigt lönade sig. Nej, ja, det gick inte hem de där tre. Nej, frågan är alltså vad man kommer att hitta på för en nya direktiv. Men det är intressant att ett sånt här eh, Vad ska vi säga En sån här skrift sprids Det var ju aldrig meningen När eh, den här Nej det kan jag tänka mig Vindliga journalisten var Försömlig Nej. Är det samma som jag tänker på Och jag skulle tro att eh, Det är hon som har varit inblandad I en hel del eh, nationalfalsarier Ja, ja, då tänker vi på samma nog. Ja. Mm. <laughs> ja, de säger att de ska skriva någon bok också som inte äh, innehåller något vederhäftigt. Nej, nej. Längd från första till sista sidan. Ja, ja, nej. Då, då ska... Ja, det var... kommer ut på Stockholms Snärradio också mellan klockan 18.00 till 18.30. Det är alltså en samsändning med Stockholms radio också. Gärdrahornet har kvar sin lilla halvtimme där. Och det är narradio.se. Ja, vi kommer att komma ut på Stockholms radio också mellan klockan 18.00 till 18.30. Tidigare så sände ju Gärdrahornet på Stockholms radio varje lördag 17 till 18.30. Men Jolinberg har tagit över... Våran tidigare sändningstekniker har tagit över 17-18 med frekventa. Och gärderhållet är ute på Stockholms när 88 MHz mellan 18.00 till 18.30. Jag får återkomma med statistik här. Det är så mycket papper överallt här. Men uh, unika lyssnare som har lyssnat flera gånger på kanal 1. Det är närmare 6 000 lösnare per månad faktiskt från 140 länder Men jag får återkomma med statistik där Jag har ju täppt i näsan och dålig halsen här också Det ser blött ut ute och det mörknar också Och det är ju inte någon värme ute Och det har ju varit mycket regn och, och oväder och översvämningar och grejer här nu I flera veckor här så Men egentligen så är det ju inte höst August är ju en sommarmånad faktiskt jag tror inte att tonseglarna är väl inte kvar men cd är faktiskt kvar än så länge här. Man sagt det man säkert så smyger sig hösten fram men än så länge det är ju grönt i alla fall ute. Men det har varit extremt regnigt här med skyfall och, och kallt väder har det varit också. Så att jag ska väl ta och skifta här på Screamer också nu. Jag är tvungen att lyssna på samma dator också. Jag håller nämligen på att spela in Radio Nord Revival på B-datorn här. Uh, så att jag ska ställa in här för Stockholms Närradio på Screamer. Det kan vara ganska kort för drejning, så jag kan höra när vi är ute på 88. Vi ser hur lågt. Ja, det är Joel Lindberg där som håller på sönder här. Ja, det var det sista telefonsamtalet för, i, för idag. Det var alltså radiofrekventen, radiolaboratoriet som är sänd och ansvarig utgivare. I år är det i och och, och så. det går bra att ringa med privat. Ja, det hörde ni. Så jag ska lösa på när vi kommer ut på 88 megahertz också. Så ska jag återkomma. Det känns faktiskt som hösten vore här. Man. Äh, det såg väl hyfsat ut någon dag i alla fall nästa vecka. Men i princip har det varit regn och skyfall och sånt mer eller mindre varenda dag här. Va? Och det ser blöt ut nu också. Och även igår så kom det ju regn och fullkomligt regn ner. Vi kommer strax ut på Stockholms och Vi har en fin låt här med Janne Schaffer faktiskt som heter Norland heter den. Nu tar och spelar upp den här. Och så återkommer jag när jag hör att jag är ute på 88 också. Väldigt vacker den här låten. Sprak och knaster från och Lindbergs gamla skrapvinyler. Jag funderar på om jag kanske skulle ringa upp guppen. Vi har kommit ut här på... Vi har kommit ut på Stockholms Närradio nu också då. Vi har kommit ut på Stockholms Närradio 88 MHz. Och det är kulturföreningen Jallarhornet. Med Jallarhornet Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har det 23 augusti 2014. Och det är Kulturföreningen Hornets, eh, box 42 021 126 12 i Stockholm Stöd oss gärna ekonomiskt också 634 252-1 Och så 634 252-1 Vi sänder på Stockholms är varje lördag 18 till 18.30 Men eh, dygnet runt så kan du lyssna på Sverigkanalens webbradio med fyra kanaler Och det är www.sverigkanalen.ek eller jallarhornet.tk Vi har också en annan hemsida som heter mini.nu-gh Och vi har också nåtts av att den tidigare nyhetschefen på Radio Nord, Kjell Bergström har avlidit för några dagar sedan i en hjärnblöding av hjärt, hjärtattack. Så han kunde inte medverka på livesändningen som Rodinor Revival har idag på Uvaxholm. Mm. Uh, man har ju kört nu Radio Nord Revival här i några veckor här över internet. På uh, helt enkelt... Jag ska ta, lägga honom läget här också. Ska vi se. Man har ju kört nu några veckor här på Radio Nord Revival- Minipunkt, nu, snedstekkeradio. 021, 126, 12. Ja, det är viss fördröjning också utöver internet faktiskt. När jag kör med Scream här jämfört med Shore Radio. Uh, ska kan vi ta och ringa upp Jörn Lindberg kanske. Det är fördröjning också över, om man så här över internet. Det är studie som Ja det är Gunnar, det är tidigare chefen, nyhetschefen på Radio Nord, Kjell Bergström har ju gått bort nu. Ja det hörde jag jag har hört det på kortvåget tidigare, igår och idag. Det är 15-12 också på mellanvåg va? Ja fast den hörs hörseln så svagt. Så, så det var en av som körde igång ett andra, andra ja. programmet man själva där, själva det var ett olika program. Kär Bergström, du, hur gammal blev han då? Det vet jag inte, du sa de aldrig. Naha, Men han måste vara bra gammal gubbe för det var ju 50 år sedan och det är ändå ovan en bit. Fylde du, du 76 idag då? Ja, det är ju en gammal gubbe. Men har inte du fått en massa hems massa hemskt regnande också va? Vad sa du? Har inte kommit en massa regn där? nej ingenting, det har bara droppat lite grann med lite skur. Men här har det varit skifall vet du? Va? Det har varit rena skifall här uppe. Ja, inte här. Och Det, det, det är grått. Det låser På västkusten där utanför Halland så är det totalt översvämningar. Det kommer 150 mm. Ja, men det beror på att vi bor på ett annat ställe än här. Och sen är Värmland är det i översvämningar och vägarna har ju rasat. Ja, här bor vi i Stransvägen där vart den är, det är ju övertidigt sitta en gång. Och varit vatten rör omkring det är det som gör att det är och fint där uppe. Men äh, Grön Lindemark har ju kört nu i flera veckor, Radio Nord Revival. Ja, de, de började ju med någonting igår i varje fall Nej, när man kört över internet, så då. Ja, det, men det hör ju inte ja Nej, men jag, jag har jag har spelat in Ja Så det var en massa intressanta saker Men det, det är konstigt är att en del reklam, och den finns ju Vad för En del reklam finns ju kvar ju Ja, men det, det, det, det beror på om det film finns väl inte ens längre Men jag har ju läst att Stockholm har fått massa regn ju vad sa du? Att det kommer en massa regn i Stockholm, men det har där varit översvämningar i Stockholm också ju. Ja? Ja, inga överskämningar, och för mig det är alldeles tårt, allting är blåser. Det är väldigt konstigt va? Ja, men det beror på fint. För det har varit överskämningar i andra delar av Stockholm? Sådär. Ja, nu är det jag på radion fördröjt härifrån. Ja, det är fördröjning. Har du varit någon gång på äh, Vaxholmsfästning Vad sa du? Har du, har du besökt Vaxholmsfästning någon gång? Nej, det har jag inte. Jag har svårt att åka någonstans nu, när jag är handikappad. Och det var någon som ringde och, och bjöd in mig igår, fast nu kan jag inte komma så jag har ingen bil eller någonting. Men du har ju sändning på lördagar också. Ja, det är ingen sändning, det hör jag ju med det hörat. Men det verkar vara en lång trädgården idag. Ja det märker jag, det jag, jag får ju det här bandat på ett referensband också så här kan ni lyssna sen. så här det är ju dålig djurkvalitet, förskräckligt. Här har det varit regnet i snart två veckor nu. Ja inte alls här, det är bara elstaka ja Alltså det här kommer som, det, det bara vreker er alltså, det är du forsar. Det är ja, förskräckligt mycket Aha. Men det, det är väl telefoner också, det, det är ju inget bra. Uh, jag skulle säga så att, uh, men jag har ju läst att andra delar utav Stockholm har fått översvämningar, men då har du haft tur vet du. Ja. För att du klarar inte av så mycket vatten och då blir Det är bara mycket flugor tycker jag, det är det irriterande när de sätter sig på en. I huset? Ja, de har flugits in där, räddat förut när det var varmt eh, och, och svåra att få ut. Är de stora då? Men små medelstora vanliga det är inga stora stigfåglar vanliga fåglar. Aha. Ja. men här uppe har det varit regn nu nästan i två veckor, förstår du? Va? Här uppe har det regnat snart i två veckor alltså. Ja, men inte här. Men andra delen av Stockholm har ju fått översvämningar men du inte... Mm. Ja, det kan ända nere. Uh, du vet i Epadalen när vi såg en plan där men uh, det här har inte sett att det har varit så mycket att för de har ju gjort en extra avloppsstunnel för några år sedan för att det inte uh, de små villorna där nere ska ju i ursen det är källare för sak så var det så kom det upp att golvbrunnar och toaletter och allt <pai scene> källare har varit vattenfri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 Men det, det går fint, det, det tycker jag. Det är bara synd att man har så svårt att röra sig när eh, Jag vågar inte gå i skola i skogen och sånt så jag kan lämna inte kunna resa mig. När jag ringde från Märsta till dig och sa att det regnar i Märsta, då sa jag så här, här skinner solen, sa du? Ja, det gjorde ju det. Det var sol i Ensked och så var det regn i Märsta. Ja, det finns ju lokala. Eh, du vet molnområden där det regnar. Ja, jag har spelat in det från Göran Lindmark har hållit på nu över internet i två veckor alltså, ja. har jag spelat in du. Ja. så att, Så att det är en väldig massa låtar och reklam Det är mycket roligare att köra på mellanbåg och se hur långt det, det, det går det, det, det, det skulle vara mycket roligare Det, det vet ju vi hade fått dra den orsändan klar om det inte hade dött för mycket arbete med det den här Båtarbeten. om jag fattar det så kör han från kortvågen från Sala Ba? Det är en an antennfirma som har fått tillstånd att köra. De här stora sändare i en hall där i, uppe i Sala. Det är de som lägger ut det här på kort ja. kortvågen. Jaha, men det är fantastiskt att PTS säger till och tillstånd. Mm. Så att, äh, man, man måste ju aldrig sända om de är rusande och stoppar mig. Och även, även Radio Sala lägger ut det här nu på 97 MHz. Men det kan jag inte höra här uppe. Nej. Nej. Nej, nej, nej. UKV, UKV är ju svårare att komma fram på läser och sånt. Så att Radio Sala har ju sändningar förstår du, men det är bara på, det över sändaren där. Ja. Det, det går inte att få in, jag bor ju så lågt också. Ja. Men man kan också pröva på, man kan flytta hela raden också. Ja, det är konstigt. Jag har ju, bara man har riktigt långa antenner och mycket känsliga mottagare hör man ju allt här märkt. Upp på nätterna när det är konditioner och sånt. Det går fantastiskt. Det är en kille som har lagt ut kort vågsändningar från Nordkorea. Vet Då pratar han på engelska där. Ja. Det, det håller på så här. Du vet vad fading är? Ja. Det är ja, det. ja, det var någon som skickade ut en kassett från GDC. Där har han tydligen roliga labbratorer och sändar och grejer. Och spelade, det var fantastisk kvalitet för vad sett märkte. Jag bättre än någonting annat jag har hört. Ja, vilka var det som ringde in idag, var det Kenta? Ja, det har hövs lite dåligt ibland, vad säger det? Var det Kenta som ringde in idag bara? Eller var det var vilka som ringde in. Ja, det var ju Gunnar och vad heter han, du vet den Lennart? Ja, Lennart heter han. Finnr du idag då? Ja, jag gör det, men det är ingen som kommer hit, det, det är vanliga. 76? Ja, jag är det för 38, det är ju bremmar Ja, vi hade en järnvägare som var född 38, men han är bara 72 år, han rökte så mycket. Ja, det, det är väl att du superhjälsar. Det, det, det kunde jag bara få tillbaka mina mediciner, eller med läkare som har. Uh, du vet 87 år Det uh, dog så fick jag inga sådana recept Mer än att vägga skriva här Men du var ju på den här båten också Du måste ju ha träffat Kjell Bergström 2012 där Ja det gjorde jag säkert Det var så länge sedan Allting 50 år sedan så jag kan inte Jag kommer ihåg allt Och så en som heter Kenneth Agerhet tror jag Ja det minns det att det fanns än också och Vad det gjorde på slutet då? Slängde ut rullband och kassettband rakt i havet där Ja det, det gick ju som radio Caroline utanför England Nej men alltså, på, på en short så det de ut rullar. Ja, det hade de visst gjort med någon reklam, men, men det, det såg inte jag. Jag var inte där den dagen. Ska du berätta för lyssnarna också vad som hände där? Jag var hemma och lyssnade på sista sändningen. Jakocha hade ju snabbt telefoner. Ja, det hade fick han. Så han fick ju besök på sitt kontor av Sara Leander va? Ja. Så Sara Leander frågade Jack Kortschak så här att om de hade någon musik att spela med, med, med henne. Ja just det, jag vet när Sara Leander var där. Och då, då tryckte då Jack Kortschak på snabbtelefonen för att komma i kontakt med skivarkivet då. Ja. Va? Som Raja Ravell hade. Ja just det, det vet jag. Hon hade just svarat att den kärringen har ingenting att ta in, inte har var det inget med den kär att göra? Nej just det, och men <laughs> hon tog det tydligen ganska lugnt sa jag hörde det. Så de hade ingenting med Sara Leander då? Nej, det verkar inte så. De hade Jag in, hört någon att de har spelat med Sara Leander i Radio Nord inte. De hade ingenting med henne? Nej. Är det så. då? <laughs> det är väl vissa eh, sådana där som rajar som jag inte om antagligen och köpte inte in. –Vad här då? –Ja. –Ja. Jag har ju kört, så här i Leander några gånger. –Ja. –Det, det har jag ju fått upp. –Ja, på så. Jo, det skivar. Och, och Lasse sig ju en del grejer åt mig också, så, så att det gick ju så bra. Ja, just det. Ehh... Uh, Vassenborgsinnan gick bort uh, för han var varit till stor hjälp för mig genom att vara starka armar och kunde hjälpa mig. Jag flytta tunga grejer. Jag kan inte lyfta vissa grejer. Jag jag aldrig men Jag tror han var en kort gubbe, men han var ganska lång alltså. Han var Vem? Han, uh, Lasse var en lång kille. Ja, nästan lika lång som jag. Vad har du? Jag trodde han var en liten, liten uh, småtjock men han var ganska lång och... Ja, det var en åsmar oh, och mysen. Du, du, du vet, de, de, de, de, de, de, de, de, de bälterna han hade och mig gick inte runt på mig. Då, så det var svårt att ordna. Nu låter det väldigt konstigt faktiskt över internet här. Ja, det är så. Det är inget bra. Det låter det i Ja, det beror ju på att det omvandlas det till 0 och, och det är digitalt så det, det går inte som analog signal, den Nej, men om det är någonting kvalitligt med, med servern över internet som nervöföreningen äger, det kan inte jag påverka va? Nej, för, för, för kollar med varsin och skåp så blir det allt samma bild i, i andra ändan uh, som matar in från en tongenerator. Nej, men jag kör ju egna kanaler här och det är inget fel på dem va? Men nu kör jag ju på en server som tillhör närdeföreningen. Men låt det bedrövligt. hur jag, låter för jag är här med det först. Ja, det är något konstigt med. Ja, det är mycket diskussion med serven som föreningen har. Men det kan inte jag hjälpa. Nej, nej just. <laughs> Men det, det beror ju på att det måste bli kom kompromisser om man ska äh, köra äh, digitalt. Mm. Eh, du vet, ja, det har experter förklarat för mig. Det går inte att få lika fint som om det är analogt. Har du något som kalanker nu på, över internet här? Ja, jag hör det. Jag, ska ta... ja, jag hör ju i radion här i alla fall. Man hör ju vad man säger men det är hemskt mycket distorsion och jag låter illa för min röst är ju inte som med APA-telefon. Nej. Men jag... ja, nu kopplar jag det ur. Ja, men nu kopplar jag tillbaka igen. Ja men nu är vi kopplade. Ja nu kom det in igen. Det som kan över internet alltså. Det säger ja, det låter inte klokt alltså. Ja, jag läser ju eh, vända ord det säger själv men det har hört att du ju går ju ut eller, hela Nej. tiden nu. Ja, men nu går det ut. Nej, på internet låter det så här. Ja, men inte är inte hon. Nej. Men det är något kosigt med servern som nödefinieringen har. Det kan inte jag påverka. men <laughs> det är fullt hörbart vad jag säger radion. Nu ska vi se. Jag kan byta server också. Så de har bara två stycken. <laughs> ja, du. Det står att det är låtriga länkar nästan. Gör det. Ja, då har jag. Ja. Jo, jag kan byta server. Vet du. Ja. Nu ska vi se här. Där är jag. Så jag kan koppla bort här nu och så ska jag lägga in en annan server här som heter TX, vänta, kontakt. Ja, vilken fördöj, den kommer långt efter vad jag Ska vi se. Nu har jag bytt server, ska vi se om det fortsätter att bli som kalanka här För på internet. så låter det så här bara. Det låter det. Ja, det är låter band som går så fort också. Ja det är samma, det är någonting konstigt med servern idag här Ja det är väl nog fel Så det låter väldigt konstigt Men är är vi inte på 88 här i alla fall oh, Ja det kommer en ny server här nu Ja plopp plopp säger bara Ja det kommer höra snart ja. men, men det är något konstigt i alla fall med servern idag Ja det är lite konstigt Det är väldigt konstigt hörde Ja. Att det kan låta så konstigt. Jag tycker radion det är inte under telefonen det i ett så här. Så hade de kommit ut i USA så radio också parallellt. Ja, det hade de gärna är, fått, men det är väl aldrig än, tyvärr. Ja, det är bara Kalanka, eller som Kalanka gör det här. Hör jag? Att det låter konstigt. Ja. Ja. Ja. Helt. Det är inte en är med dag. Ja. Ja, nästa lördag. Jaha. <laughs> Nej, det är någonting konstigt med servern som referingen har. Så att jag ska byta. Ja, det har ju blivit så fel. Det har ju åskat alltså. Min tv har ju gått sönder helt förstörd. Oj, vad hände med den? Vi vet jag inte. Det skulle kosta nio eller tiotusen att laga den. Nej, Framreppar så det ja, nu är det tyst i den här igen. Ja, men nu kommer jag ut en ny server. Vad är men nu? Ja, nu fungerar nu ska jag Du sa att du skulle byta server. Ja, på internet så tappar jag kontakten hela tiden här, så det går inte att använda någonting. Ja, så att, det var bildskärm tv och var det var väldigt bra, eh, tycker jag. Och så, det, det är ett eländare att råka ut, så den kommer få stå länge. Jag måste ha en stickare för att laga mitt tak. Det går ju inte att vi inne vatten ner på det. Vi i kökt. Vad var det en tv, sa du? Vidscreen? Ja, just det. Thomson. Har du köpt den då? Va? Har du köpt den tvn? Ja, det var ju några år sedan. Aha. Men så länge sedan. Det var begägnat och det är inte bra att jag det begägnat. Jag är ju expert, så här expert nya, men det har jag inte rå med. Var det ett oväder med nu som... hos dig? Nej, det är grått bara och blåser. Ja, men fick tvn sönder då nu? Ja, det i eh, natt det var, det var så eh, det, det jag märkte i laddningarna här inne. Jaha. Och sen ska jag sätta på den nästa <laughs> kväll och sa det bara tjong och blixtar till i den och, och, och, och, och sändes en röd lampa och, och det, det gör det bara det sen. Och ja. sa i den ordentligt och slog lite rökpuss. Oj då, det började nästan att brinna. Nej det gjorde det inte, det socknade tydligen, det är väl ja. så, framskyddsmedel antar jag på 17 och sånt. Ja, jag får säga så här, att vi har något tekniskt fel på servern till nördre så att det blir som kalanka här så ja, Det låter inte vackert, Nej. Det, mycket, ja, det, låter, det låter bättre på kortomågor än det här. Vi har någon form av tekniskt fel idag faktiskt, men det, det let, jag hörde att det lite normalt från början gjorde det. Ja, antal Det är ju ni säger. Jag, att, att, att, att det har blivit någon fel hos den här radioföreningen. aha Aha. så är fel Det har blivit det. Och det är något fel någonstans som inte gör det. Ja, det låter fruktansvärt mycket distraktion. Det låg 50 procent i distraktion. Ja. Det, det kan som... vara telefonen också. Nej. det är internet så som det som Kalanka, vet du. Ja. Ja då är då! Förresten du kan väl inte eh, höra med andra saker vad man säger. Nu just igen. Låt så, här. Och nu kom det da bli Det bli da bli da bli Ja. det är bli ungefär som da liksom, da bli da det, da <laughs> det da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli da bli Ja. ja, ja det kan bli tekniska fel ibland, men det kan inte, jag, jag kan inte påverka det, ser men, Nej, just det. det, det som jag, men jag fattar inte att vi överhuvudtaget kan köra fyra kanaler dygnet runt en Radio Nord fick ett <här> slavarbete hålla en igång dygnet runt bara <här> och få ordning på där. Jag får kontakta Hultman och säga att det var någonting konstigt med, med, med servern idag. Ja, det var det i Littland, äh, att <laughs> Men att det lät ju helt normalt från början hörde jag i alla fall. Fr från början så var det helt normalt, så? du. Ja, du, skulle, du hörde jag skulle kontakta Hultman. Från början så letade det helt normalt när man kom ut på på Stockholms nära, och var, men sen blev det någonting konstigt, Ja, Jag har inte tryckt på att gjort inställningar fel eller någonting. Nej, och så ser jag att kontakten med servern tappas hela tiden här. Jaha. Det blir som en glappkontakt. Ja, du är det som gör det. Så jag tror vi gör så här att vi, vi släpper det här och låter slängan komma in. Ja, då, det, det, det kopplas snart ut som fem minuter. Du är slut på din problem. Ja, här. vi kopplar bort oss. Vi får tacka för idag. Ja, vi säger så Hej. då. Lägger på här. Så... Ja. Det gick inte att ha någon sändning på Stockholms och och det var något tekniskt fel där. Vi ska fela med det till Hultman. Det är några serverfel där, så det var som ren kalanka. Vi ska försöka höja upp volymen här på den här fina låten. Jag med det här tekniska felet på servern som Stockholms närrådeförening har. Det är lät som kallankar där. TX och rx servern är någonting konstigt. Och så blir det buffring också att tappa kontakten hela tiden med. Med uh, serven som Stockholms närrådeförening har. Så att jag kopplar bort mig så börjar jag slinga istället där. Då. Gick inte att uh, utföra på gränsen. Ja. Att det låter vansinnigt helt enkelt. Men från början så letade det helt normalt. Och sen blev det bara sån här... Och gäller både Rx- och tx servern Och det är felan med till Anders Hultman. Jag kan inte hitta något fel här i alla fall. Så det är någon form av tekniskt fel. Det här är vår egen kanal här. Ettan. Både RX- och tx servern och det är felad vi, vi ligger på kanal 1 och 2 här och det var något tekniskt fel från början så letade det normalt men Sen blev det tyvärr ett tekniskt fel på både TX- och rx servern som närrådetföreningen har Allt är liksom normalt här så att säga och på Sverigekanalen så låter ju allting precis som det ska Det var väldigt vakansigt det blev Ja, där hörde ni. Hörde ni hur det låter? Det är som 50 personer pratade i mun på varann. Ett totalt sammesurium. Ja ja. Jag felet med det där att det Hultman. Och tyvärr Men från början så det det ju helt normalt i alla fall. Och sen blev det någon form av tekniskt fel Och det hjälpte inte att byta server heller Så gäller hon ett halvtimme På Stockholms och Det blev lite misslyckad måste jag säga Och här startar det upp olika inspelningar här. Ganska dålig halsen också Så jag får väl försöka hålla igen På min lilla röst också Allt var förskräckligt Vad konstigt det blev där På serven Rx och tx servern på nördu Faktiskt. Men här på Sverigekanalen så låter allt som det ska. Och från början så letar det helt normalt också. Men uh, Vi får se vad Anders man svarar. Han är ju tekniskt ansvarig för Stockholms Nördu. Som Petty and Heartbreakers, I won't back down. Vi ska ha lite statistik också på. Vi ska ha lite statistik också här på. Eh, kanal 1 där då. Vi ska titta lite grann på den. Jag måste höra lite grann hur det låter också här då. Hur nivåerna är här också lite grann. Ja. Ska vi se? Det är så mycket olika. Så att det blev några tokerier där på Stockholmsnära, i alla fall. Det är verkligen galet. Bladder och Kalanka-bladder. Man lyssnar alltså på kanal 1 då. Med Winampen 2803 gånger. Och med webbspelaren, eller Flash Player, 642 gånger. Och sen även med Screamer och Windows Media Player och Rarma Radio. Och... Uh, win har man lösnat 43 686 gånger och med webbspelaren 3857 minuter. Och med win 43 686 minuter. Och skriver 1648 minuter och rärmarad i 1461 minuter. Samsung också här. Jag kollar lite på statistiken här som jag. Och länderna har vi då topplandet. USA har lyssnat 927 gånger och Sweden 329 gånger och Egypten 326 gånger och Indien 220 gånger. Rumänien 145 gånger. Och Indonesien 137 gånger och Algeriet 87 och Filippinerna 79 gånger och Vietnam 72. Och sen är det minuter också då, United States of America 38 685 minuter och Sverige 6665 minuter. Och Egypten har lösnat 868 minuter och Indien 663 minuter och Rumänien 492 minuter. Och Indonesien 439 minuter och Filippinerna 289 minuter och Tyskland 257 minuter och Vietnam 247 minuter och Algeriet 228 minuter. Och... Eh, jag tänkte se här också på 30 dagar. Kanal 1. 2262 lyssnare. Och de har lyssnat 3626 gånger. Och om man tar... 262 Lyssnare Unika 2060 Nej Det är mörkt här också 2060 Kanal 1 2000. 262 unika lösare på 30 dagar. Och så plötsligt vi på 3626 gånger har de 3626 gånger. Det är faktiskt 5888 lösare totalt. Det är nästan 6000 lösnare på kanal 1 det är alltså nästan 6000 lyssnare totalt på kanal 1 på 30 dagar och det är en väldigt imponerande siffra på kanal 1 det är alltså nästan 6000 lyssnare över kanal 1 totalt på 30 dagar det är 5888 lyssnare Nästan 6 000 lyssnare enbart på kanal 1 på 30 dagar. Så nästan 6 000 lyssnar på Sverigekanalens kanal 1 på 30 dagars period. Det är så 5888 lyssnare totalt där. På 30 dagar. Sen kan vi inte få fram uppgifter på kanal 2, 3 och 4. Men om vi har ungefär samma Ja, alltså det är omöjligt att få fram några siffror, det är gratiskonton På listentoomanradio.com Det är ju, Jag kan få fram alltså Enbart för kanal 1 då ja. Och eh, Nästan 6000 lösare På 30 dagar Enbart för kanal 1 och sen har vi också kanal 2, 3 och 4. Som man kan försöka laborera med. Hur många som lösnar där på 30 dagar. Så att... Uh, man kan spekulera i det. 614 stycken här. 228 stycken. Eller 228 gånger har man lösnat till 30 sekunder. Och 614 gånger har man löst upp till 2 minuter. 2000 gånger har man löst upp till 5 minuter. Och 340 gånger har man löst upp till 15 minuter. 93 gånger har man löst på 30 minuter. Och 172 gånger har man löst upp till 1 timme. Och 140 gånger har man löst på upp till 4 timmar. Och 39 gånger har man löst mer än 4 timmar. Okej. Eh, det är så nästan 6000 lösnare enbart på kanal 1 och det är ju den statistiken jag kan få fram tyvärr bara. Och 39 gånger har man löst. Jag kan inte få fram någon statistik för kanal 2, 3 och 4 för det är listen to my radio.com i England och det är gratis konton. Måste betala för att få fram äh, antalet lyssnare för kanal 2, 3 och 4. Men självklart så måste det vara... Man måste plussa på också för 30 dagars perioden för kanal 2, 3 och 4. Så att äh, det kan ju inte vara mindre än 10 000 i alla fall totalt för... Alla fyra kanaler måste ju ligga på minst 10 000 totalt bara för 30 dagar. Man kan ju spekulera men man får inte fram några uppgifter så att säga. Det inte fram. Jag har ganska dålig halsen och vi fick ett tekniskt fel på server 1 och server 2 som ansluter till Stockholms nära och det där, det är Kalanka pladder. Och det led helt normalt från början. Det är väldigt konstigt. Jag gjorde det. Och man löser mest med Winampen också här. Winampen och webbspelare. Eller flashspelare. Det är det som är mest av. Winampen leder. Antalet gånger man har lösnat med Winampen är... ...403 000... ...vad står det? 436 0152 gånger va? Och webbspelaren på 30 dagar har man lösnat 379 000... 400, nej, 370... Ja, det är så många siffror alltså där. Jag, jag, jag skriver och jag är lite småtrött också här faktiskt. Men det är ju imponerande siffror faktiskt. win -up en, uh, 43 630 minuter och webbspelaren 38 3857 minuter och så vidare. Och Man kan få fram uppgifter på. Jag upp till... Aha. Här kan man få fram... All. Aha. Nu ska vi se här så. Det här var någonting helt nytt här. här kan man nämligen få fram... All. Jag är ganska så trött måste jag säga. Jag har ont i halsen och ögonen. Jag orkar inte läsa texter och så här va? Så att äh, nu har jag fått fram faktiskt... Alla länderna här. Och det skulle ta en stund för mig att sitta och rabbla upp alla länder som lyssnar här. Jag hörde att det brumma lite av mikrofon nummer ett här. Eh, Sudan, Etiopien, Togo, Uzbekistan, Kazakstan, Grenada, Azerbaijan. Och så är det Butan, Spain, Spanien, Colombia, Monaco... Och man lyssnar också på Ockuperat område i Palestina Tre stycken lyssnare Maritanian, Mosambik. Djibouti, Burundi Franska, Guana Makedonien, Former of Republik Bolivian Ankilla Guinea lyssnar man Fyra stycken Lesotho, Vad står det där då? Suriname Belize, Burkina Faso Tonga har vi lyssnat i. La People's Democratic Republic, Litauen, Botswana, Montenegro, Dominikanska republiken, El Salvador, Rwanda har man i, Ukraina, Kongo, Korea, Sydkorea, Singapore, Mauritius, Finland, Uruguay, Nya Caledonia Libanon, Irland, Irland, Libyen, Arabica, Yamaharia äh, Lyssnar man Och Malawi Kottidivori Austria, Österrike Lyssnar man Kongo äh, Nepal Guatemala, 11 man lyssnare. Israel, 11 lyssnare Namibia, 11 lyssnare Barbados, 12 stycken lyssnare Angola, Costa Rica Vi har lyssnare på Kanal 1 i Zambia Madagaskar Mongoliet, Baran Kroatien 15 lyssnare Han ah, har börjat öka antalet lyssnare också här uh, Chile, 15 lyssnare Zimbabwe, 16 Bulgarien, Tjeckiska republiken har vi 17 lyssnare, Syrien 18 lyssnare, Paraguay Danmark, 18 lyssnare. Kuwait. Bosnien, Herzegovina. Russian Federation, 20 lyssnare. Ecuador, 21. Frankrike, 22. Panama. Mexiko 23. Norge, Japan. Portugal, 24. Turkiet. Qatar. Qatar. Trinidad Tobago Nederländerna 26 Lyssnare Slo Slovenien, Bangladesh Kambodja Senegal Jamaica England 29 Lyssnare Jordanien 31 Polen 31 Lyssnare Albanien 34 Taiwan 35 Sri Lanka 36 Schweiz 36 Ghana 38 Uganda 39 Tanzania, Tanzania 39 lösnare Sydafrika 44 Oman 45 Hongkong 46 stycken. Argentina 48 lösnare och Slovakien har vi 57 stycken lösnare. Kanada 58 lösnare, Italien är 60 stycken. Intressanta uppgifter för nu får jag nämligen fram alla länderna här. Sydafrika 44 Oman 45, Hongkong 46 stycken Eh uh nu ska vi se här nu. Då. Italien 60 lyssnare har vi på kanal 1. Kenya 61 stycken. Irak 64 lyssnare. Nigeria har vi 71 stycken lyssnare och i Serbien 74 stycken lyssnare. Grekland har vi 81 stycken som lyssnar på kanal 1. Marokko är det 84. Peru 88. Tunisia 91. Australien 93 stycken lyssnare i Australien. På kanal 1. Ungern. 114. Malaysia 119. Förenade Arabemiraten 119 lösnare. Och Iran 139 stycken. Brasilien 142. Saudiarabien 181. Och Kina 196. Pakistan 202. Thailand 217. Algeriet 228. Vietnam 247 stycken och i Tyskland har vi 257 lyssnare på kanal 1 och Filippinerna nej nu har jag sagt fel det var antalet minuter det där jaha det var inte antalet lyssnare Är antalet lyssnare var betydligt färre i en del länder här så bara öka där uppe Aha. Det jag rabblade var inte lyssnare utan antalet, uh, antalet minuter de hade lyssnat. Så vi får backa lite grann här till exempel. Iran har lyssnat 64 minuter och Kanada 58 minuter och så. Uh, Iran 100, 139 minuter. Så det var minuter det där, det var inte antalet lyssnare. Och Serbien har lyssnat 74 minuter och Grekland 81 minuter. antalet lyssnare är ju Färre, Kroatien 5 stycken. Jag tyckte att det lite väl mycket lyssnare men eh, Mexiko 10 lyssnare, Portugal 10 Polen 10, Taiwan 11, England 11 lyssnare, Jordanien 11, Sydafrika 11 stycken. Tanzania har vi 11 Sri Lanka det är 13 som lyssnar och Kiswaige är 13 stycken och Gana 13, Hongkong är 13 stycken, och Uganda är 13, Oman 13, Frankrike är 14, Slovaken är 14 stycken, Argentina är 16, Kenya 17 stycken och Kanada är 18 lösnare. Italien 20, Nigeria 22, Peru 23 stycken och Serbien 23 också, Grekland 24 stycken. Irak 25 lyssnare, Marokko 29, Tunisien 30 stycken och i Ungern 32 och Malaysia 34. Och I Tyskland har vi 36 stycken lyssnare och i Förenade Arabemiraten 36 stycken. I Brasilien har vi 43 stycken lyssnare på kanal 1. Iran 46 lyssnare. Saudiarabien 55. Pakistan har vi 61 stycken lyssnare på kanal 1. Kina 64 lyssnare. Thailand 66 och Vietnam 72. Filippinerna 79. Algeriet 87. Indonesien 137. Rumänien 145. Indien 220. Egypten 300. Nej, det var, inte, det var inte antalet lyssnare det här. Det var antalet sessioner hur många gånger de har lyssnat. Jag får be om ursäkt för det. Nu säger jag fel igen, faktiskt. Men, äh, äh, Det är så, när man är trött, så ser man inte texterna riktigt så här. Jag är beklaget i alla fall att det var något serverfel på Stockholms närråde där. Fel igen, faktiskt. Ja, jag läste lite fel igen. Jag ska inte köra så många minuter till. Men äh, det var något tekniskt fel i alla fall på serverna till man kan få fram alla länder samtliga länder som jag läste upp här och eh, man kan se eh, inte antalet lyssnare utan man får fram samtliga länder och i den nedre delen upp till 136 länder så får man fram antalet minuter antalet minuter och i den övre upp till 136 länder så får man fram antalet gånger man har lyssnat men man får inte fram antalet lyssnare från respektive land och det är lite synd var det vore kul att se hur många lyssnare som fanns i de olika länderna faktiskt. Man kan ladda ner de här rapporterna här också. Men uh, så det går inte att få fram antalet lyssnare från respektive land. Uh, icke. Sen icke. Uh, det vore kul att haft en uh, Statistik på antalet Lyssnare från varje land också Men man kan se hur många gånger Man har varit inne Och lyssnat från varje land Kan man se Jag läste lite fel här för jag är så trött och Om i halsen Och sen kan man se antalet minuter Också från varje land Att man verkligen sitter ner i Kina och lyssnar 196 gånger Till exempel Det är ju imponerande faktiskt Och lyssnat från varje land så det är mycket statistik det här måste jag säga och det är alltså en väldig massa länder här. Och Peru här 88 minuter. Och det är session, sessioner alltså antal gånger man har varit inne och lyssnat. Israel fyra gånger och vi har några lyssnare också i Palestina faktiskt. De kanske lyssnar på Palestine Today också. Och nästa vecka så börjar Förenta Nationernas sändning också. måndag till torsdag över kanal 1 och 2 eh, mellan klockan 16 och 30 till 16 och 45. Och eh, jag fick ihop det då till 5888 lyssnare totalt. 30 dagar för kanal 1 Alltså nästan 6 6000 Lyssnar på kanal 1 på 30 dagar Och äh, Ja, jag vet inte exakt Om vi ligger på 7, 8, 9 000 lyssnare totalt på alla fyra kanaler Men det vore, mer, det vore rimligt faktiskt Så att jag är väldigt Trött i halsen och så här Och dålig och ögonen hänger inte med riktigt här Ja. Yeah. Brömma lite om kanalen utan mikrofon nummer ett också. Vi har få, fått serverfel på Stockholms och där. Det lät bra från början men sen blev det kallanka och konstigheter och buffring. Det, det tappade kontakten med servern och det gällde både server 1 och 2. TX och RX. Nördeföreningen har ju två servrar. Och en så håller man på här och kör Radio Nord Revival på mini.nu snirråsträck Radio Nord. Och jag har spelat in här en hel del. F -f Faktiskt kommer att avsluta om en liten stund här också kopplat bort telefonen, men totalt antalet lyssnare på kanal 1 30 dagar 5888, alltså nästan 6000. Och sen har vi också inte få fram någon statistik över kanal 2, 3 och 4. Det tillkommer ett antal tusen ytterligare för kanal 2, 3 och 4. och Jag rabblade upp en massa länder också här. Men tyvärr får man inte fram statistiken för antalet lyssnare från varje land. Det hade faktiskt varit väldigt glädjande att få se hur många lyssnare, hur många antalet lyssnare i Kina och så vidare. Men här har vi ett antal länder. ...och mindre öar och grejer... Guinea var var och Tonga... ...och arabiska länder också... ...många muslimska länder... ...asiatiska länder lyssnar... Och ...det är ju glädjande faktiskt... ...och hur de har hittat oss... ...i åtminstone kanal 1... ...de här kanske inte lyssnar på kanal 2, 3 och 4... ...de kanske bara hittat kanal 1 någonstans... ...kanske på Shad ...så det är glädjande i alla fall... ...att vi har så pass mycket lyssnare... ...som nästan 6000 lyssnare... Lyssnar på kanal 1 På 30 dagar Totalt med antalet gånger De har lyssnat Och eh, man får inte fram Hur många lyssnare som finns I varje land Det var det kul att se Så att eh, Vi kommer att köra Fram till 19.30 För då kopplas de här inspelningarna bort Men eh, jag orkar väl inte prata så länge till. Det var i alla fall den 23 augusti 2014. När den enda som ringde in var Kente Andersson. Och sen blev det ju då. Tekniskt strul med när närrådetföreningen där. Och det finns inget fel här. Allt låter normalt på Sverigekanalen. De Och det letar också helt normalt också. När jag anslöt till närrådetföreningens server. De har ju två stycken då. En heter RX- och nummer två heter TX. men det var någonting gärligt. Och från början lät det normalt. Men sen blev det så här... <ploddana> <ploddana> karanka pladder. Och buffring också. tappar tappade kontakten med servern. Så att det är någonting tokigt. Och Georg Lindbergs tv har gått sönder också. Och han betalar ju tv-licens också va? Men nu när hans tv är trasig borde jag ju kontakta kirerna och säga att hans tv är trasig. Han kan inte se något tv-program. Ja. Så att det här tekniska felet i alla fall på näringsföreningens server 8 och tvåan, det är, finns inte hos mig i alla fall. Allt var rätt här, så att säga. Så att det blev en konstig sändning över Stockholms näringsliv där. Men det är sånt som kan hända. Det kan bli tekniska strus. Det kan krångla med något. Ett av tvåan. Alltid ska ju någonting krångla här. Det brummar lite grann om ettans mikrofon. Men det finns ingen elektrisk störning. Ja då är Georg ingen tv i alla fall då, Men då ska inte han betala tv-license längre. Då kan ju Kirina ta bort Georg Lindberg. hans tv har gått sönder nämligen. De krånglar med något. De får ju, de får ju återbetala en väldig massa här som vi känner till klockan 20.00 så kommer Roddy Länsman ett nytt program över kanal 1 och 2 på B-datorn håller jag på att spela in Roddy Nord Revival också här ja och jag är mycket dålig i halsen och sånt här jag läste helt galet här jag tror det var antalet lyssnare men det var jag läste upp alla länder tror jag men det var antalet gånger man hade lyssnat och antalet minuter. Och man kan alltså inte få fram hur många lyssnare som vi har i de olika länderna. Men det är ju intressant. I alla fall att... Uh, att... Uh, alla dessa länder va? Guinea och Brasilien och arabiska länder... Och i Palestina lyssnar man och i Kina. Och jag så lite fel där men i alla fall så var det ju samtliga länder som jag drog upp en lång lista på. Alla dessa länder va? Det är verkligen glädjande med dessa lyssnare som vi har över. Men tyvärr så får man inte fram då som sagt va? Som jag sa här hur många som sitter i respektive land, hur många lyssnare som finns i varje enskilt land och det hade varit väldigt kul att se hur många som sitter i Kina och lyssnar och Brasilien och allt det här och Saudiarabien och Amer Ameraterna och allt vad det det här ja min röst är inte bra här och vi får väl se vad Hultman svarar också för att det var någonting galet med kalankapladder blev det och sen blev det buffring också, tappa kontakter med servern och det lät ju normalt från början så att den sändningen kommer jag inte att återge för det blev nämligen helt gärdigt tokigt nästa lördag i alla fall så ska tydligen Karpstripa medverka i alla fall här så nästa lördag kan ni räkna med att bloggaren Karpstripan från Värmland kommer tillbaka igen som sedvanligt är. Han brukar vara med de flesta lördagarna. Men inte riktigt varje lördag. Ibland så jag försvinner han ett tag. Ni kan besöka mini.nu gh som också är en annan hemsida. Och där också finns också veckans program. mini.nu Ni kan lösna via sverigekanalen.tk eller gällarehornet.tk och den gamla bloggen med väldigt massa sidvisningar där 323 000 någonting äh, gällar honet 1.tk Minipunkt nu. Ni kan stödja oss ekonomiskt också Stora som små bidrag på plusgörkontot 634 252 1 Alltså 634 252 1 För information synpunkter och önskemål om program och så. När ni lyssnar så kan ni kontakta oss på Sverigkanalen. Snabela.sverige.nu Sverigkanalen. snabbla.sverige.nu Och vi kör live här från Långsyttan i Södra Och vi har haft höstveder också i två veckor med de flesta dagarna. Inte riktigt varje dag men mer eller mindre varje dag så har det kommit mer eller mindre regn. Och ibland har det varit kraftiga oväder och skifall här. Bara ner. Och det blir det nästa vecka om jag kan möjligtvis komma ut och cykla någonting eller om det är helt kört. Jag får försöka ta lite promenader här ute med skogsvägen och sånt för jag kommer alltså nä nästan inte ut nu. Jag sitter nästan bara inne i lägenheten varenda dag alltså. Och det är fullkomligt vreken er. Jag var på väg ut en dag. Men som tur var så tittade jag ut här och såg ett svart moln och sen kom ett skyfall. Så det blev helt inställt. Och ibland så står det att det ska komma regn. Och så kommer ingen regn. Eller så kommer det regn vid en annan tid än som det står. Och en annan dag så ska det inte komma någon regn. Och då kommer det regn istället. Så att man kan inte lita på vädret Och det är betydligt svalare också här nu. Va? Men ändå ser är det ju inte höst egentligen. Augusti är ju en sommarmånad fortfarande. Va? Så det har kommit en hel del regn. Men det är också bra för... Ordningsmarkerna som ligger utanför här det är väl, det är väl vete och, och, och rågfält va? Så det, har varit, det har ju varit extremt torrt, torrt i marken här och på gården så har vi haft trän här som aspar som har tappat en massa löv och grejer förut det är fullt med gamla torkade löv och stora björkar som var alldeles gula va? och gräsmattan torkade ur och sånt så att det har ju återhämtats lite så att... och så har det varit extremt mycket när vi hade den här värmeperioden också vi hade också en period på 2-3 veckor nästan på sommaren här som det var otroligt kallt då, bara 16 grader sen fick vi den här extrema värmen också ett tag faktiskt, jag ska återkomma Men åtminstone vissa dagar när vi hade extremvärmen så bildades det extrema värmoskveder också som ibland gav en hel del nederbörd och massa oveder och nu har vi haft en lång period med ett envist svalt lågtryck här som ger en hel del regn och översvämningar i delar av Värmland och på västkusten också. Och I Lindberg har jag naturligtvis inte fått knappt någon regn alls. Men det har ju varit översvämningar i andra delar av Stockholm och, och, och, och områden här. Och här har det fortsatt att räkningar nästan varenda dag här. Så jag skulle vilja ha lite mer stabilare väder om jag ska kunna ta mig ut överhuvudtaget här och med den här diktafonen och hålla lite låda och sånt. Och det blir väl inga blåbär i år. Jag orkar inte böja ryggen heller. Men åtminstone ta lite promenader ut på de här norra skogsvägarna här. Och hålla lite låda i en sån här diktafon här. Men skulle man ska hålla på och vreka och regna. Alltså då blir man helt vansinnig va. Och det blir väl inga blåbär. Men som sagt var, då har vi alltså fakta då. Nästan 6000 lösnare på kanal 1. Totalt på en period på 30 dagar. Och sen har vi också saknade statistik gällande kanal 2, 3 och 4. Och man kan se hur många som lyssnar med webbspelarna. Och då Ja, De flesta lyssnar alltså med med Winampen på en direkt serveradress som jag skrev där. Antalet minuter de flesta lyssnar alltså med hjälp av Winampen med en egen spelare på datorn. Och då använder man Winampen. Och så på andra plats kommer då de som har lösnat via webbspelaren eller flashspelaren på adressen korta.nu-netradion. Korta.nu-netradion. De flesta lyssnar alltså med en egen mediaspelare på den direkta serveradressen. Med hjälp av Winamp-programmet. Och längre ner så kommer ju Screamer Radio och Rarma Radio. Med hjälp av Rarma Radio så kan du också schemalägga inspelningar. Precis som vi har möjlighet nu med hjälp av Sara Radio från Spanien här att, att schemalägga program också. Och lägga ut dem helt enkelt. Och i Lindberg hade ju fått in flugor också i huset, också där som flög på honom. Så att här är och sen mörknar det också här. Och elementen börjar bli lite småvarma också. I mars så fick man 16-17 grader iskalla väggar i en hörnlägenhet med dåligt isolerade hus där som har byggts 71, det här miljonprogrammet, höghus på Släpninggatan. Så det var verkligen kallt och jag fick ju stänga dörren också till mitt datorum och köra med en liten fläkt också från jula. Här kan man få ända upp till 23 grader varmt faktiskt i lägenheten på vintern när elementen kommer igång. Det är ju en enorm skillnad. Ja, det här med I Märsta fick man ju frysa i nästan 17 år varje enda vinter och ha varma träningsbyxor och varm träningsjacka på sig alltså och dricka varmt och ha en varm fläkt också. Så där i den lägenheten på Släpninggatan i Märsta... Det var en hörlägenhet med dåligt isolerad fasad. Det var iskalla väggar. Som jag minns. så det var ett hel på vintern alltså. På sommaren blev det ju mycket varmt i lägenheten. På vintern var det ju iskalla väggar och det kom inte upp i 18 grader ens. Bara i köket minns jag att det kom upp i 20, 19 ungefär. Men i övriga lägenheten låg det på 16 eller 17 och halv ungefär och väggen var iskalla. Att det gick ut alltså i de här dåligt isolerade höghusen man byggde på det här miljonprogrammet ni vet här kan man få ändå upp till 23 grader varmt i den här lägenheten på vintern och så att det är en stor skillnad och det börjar mörkna tidigt här det känns nästan som att hösten börjar smyga sig på, ändå är det inte en höstmånad höst det är ju september som är höstmånad, vi får se vad blir för vd nästa vecka om man möjligtvis kan få en eller några dagar med stabilt väder utan någon nederbörd. Klart till halvklart lite vind. Kanske en 18 grader så att det kommer upp till en 20 så man kan ta sig några promenader här uppe i skogarna. Och man måste ha kängor på sig också. Går man i skogen kan det vara blött och man kan halka också på stenar och sånt. Så att nu har det varit en period här med ett envis lågtryck. Faktiskt. Och inte mycket till värmare varit heller Och det mörknar tidigt också Så vi får ju förbereda oss för Det som kommer skall Men jag läser lite fel här Man kan inte få fram statistiken för, an för antalet lyssnare Från varje land Det kan man inte få Men nästan 6000 lyssnare Vi har lite strax under 6000 lyssnare I alla fall på 30 dagar För kanal 1 På 30 dagar Det är ju glädjande vi får ju plusa på några tusen lösare för kanal 2, 3 och 4 också. Det är som sagt var gratis konton det där. Jag ska få en gratis server också här. Jag ska återkomma till den. Jag måste se hur det fungerar. Listen to myradio.com där med en 2. Listen to myradio.com. Och så har vi, blir det? Mystreamradio.com. Gratis väl Tror jag Sen har vi kanal 1, det är ju en betalserver då På shoutcheap.com i USA Tvåan, trean, fyran är gratis konton Så att då får man inte fram en statistik Det var den 23 augusti 2014 här Och det var tekniskt fel på servern på Stockholms närråd Det blev något tokerier där Och pladder det ledade så här. <skratt> Och till nästa lördag kan, kan ni medverka i alla fall och då kommer ju Karpstrypan att komma tillbaka det är att inte fler ringer in och på Skype också, men det är likadant som motgift som ska vara så stora som har kanske 400 lyssnare och, och, och i princip så får man aldrig höra någon lyssnare som ringer in till programmet va, eller medverkar via Skype och det är väldigt tråkigt men nästa lördag så kan i alla fall Kärpsstipan vara med som vanligt. Han försvinner ju vissa lördagar. Men han brukar vara med de flesta lördagarna. Och glöm inte plusgivet kontot heller. 634 252-1 634 252-1 Betalingsbottagare Gunnar Andersson. Och det går bra att skicka in en 50 kronor eller 100 kronor. Alltså 634- 252 634252 strecket Hör gärna av er med synpunkter på Sverigekanalens utbud. Risa Ros. Vad ni tycker helt enkelt och det är sverigekanalen snabla sverige.nu. Sverigekanalen snabla Sverige, nu. Sverige-kanalen Sverige. Sverige har telefonen bortkopplad också det vore kul om ni kunde höra över också när vi har de här live-programmen på Skype då, Dala Gunnar och nästa lördag kan ni skriva upp då 02 har ni synpunkter på Sverigekanalen så kan ni höra av er på Sverigekanalen.sverige.nu Sverigekanalen.sverige.nu Så att nu har jag tappat mycket av min kondition och sånt här faktiskt. Då. Nu har jag blivit sjuk i halsen och sånt här. Och det ser blött ut ute också. Kanalen.sverige.nu Det ser fuktigt ut så det verkar ha regnat även idag. Med vatten, pölar och vattensamlingar. Så att... Eh, det har varit eh, en lång period nu. Med lågtryck och kallt väder Och en hel del regn och närmast skyfall. Faktiskt. Och vi har fått ont i halsen också. Men vi får se vad blir för väder nästa vecka. man kanske försöker komma ut lite grann. Man får ju börja nu i alla fall. Och sätta på sig varma träningsbyxor. Och sån här kamaflarsjacka. Och, och försöka ha lite varmare kläder på sig helt enkelt och kängor också försöka ta lite promenader och sånt om det kommer lite stabilare väder under några dagar i alla fall nästa vecka med lite sol halv, till, halv klart till halvklart och lite vind så man kunna komma ut man har ju fullkomligt vrek här och jag är nästan aldrig ute någonting jag sitter bara in i lägenheten här va? så att det blir bedrövligt det här. Konditionen är noll så alltså man orkar ju ingenting till slut. Jag har så dålig halsen också här så att... Jag håller ju på med mina datorer här hela dagarna och håller igång det här med Sverigekanalen och laddar ner ljudfiler och uppdaterar bloggar och så vidare så att det blir mycket... Men nästa lördag så ska vi ha med oss karpstrypan som vanligt får vi se om han kan hålla lite låda. Vi får se om man kan komma ut någonting den här veckan. Eller om det ska hålla på att vara skifall och vreka ner och ös ösregna varenda dag. Uh, det kan inte hålla på i evigheter det här Det måste bli, bli lite bättre veder Och när rekordvärmen var i alla fall Så var jag i alla fall över till Ceters kommun Och byn Nyberget där 3,6 mil Och det var extremt varmt Extremt blåsigt och enorma uppförsbackar så Jag tog ut mig där Och jag var tvungen att avsluta min eller Avbryta inspelningen också med min diktafon För jag fick en otrolig motvind helt enkelt Det var en eh, motvind som eh, förkomligt vrektes in mot mikrofonen där så jag var tvungen att avsluta den inspelningen. Men man kan nämligen komma uppåt där eh, några kilometer till och eh, till vänster kan man komma in i kniv av falen, och rakt upp kan man korsa E16 och sen på en annan väg komma upp till järnvägen också längre upp där. Det är ju nämligen planer på att komma in i Falunsk kommun den här sommaren. Jag var väldigt nära när jag var i Seters kommun här. Det var 3,6 mil där. Då ligger Falunsk kommun väldigt nära. Men skogsvägen tar bara slut. Men längre upp så finns den en. Och vi är Lövåsen. Vid nedre klingan där. Så är det bara... Ja, jag var kanske en kilometer från Falunsk kommun. Så att... Eh, efter Hedemora kan man säga så är det Seters kommun. Kanske sju kilometer ungefär och sen mot Sjön Rund där sen börjar kommun. om ni kollar på och så går ni lite grann vänster eller väster mot Sjön Och så ser ni att det är bara en liten bit som är Seters kommun och sen börjar kommun där och sen mot ja, jag har cyklat också till Seter och Hofors och Garpenberg och Silvhutteå och, och Stora Sedvi och så vidare. Men den här sommaren har inte blivit så väldigt mycket eh, cykling. Och när extremvärmen kom så blev det också problem med värme och skveder. Och, och, och regn också konstigheter. Och nu blir det åt andra hållet istället. Ren, rent höstväder här. Och elementen börjar ibland också bli lite småvarma. Eh, på C-datum kan jag starta upp två stycken Winamp. Och köra alla fyra kanaler med två stycken olika Winamp och det går inte på någon annan dator efter 19.30 så kommer vi bryta det här och lägga om och sen klockan 20 kommer Radio Länsman också ni kan gå in på mini.nu veckans program mini.nu veckans program som också finns på en hemsida vi också har man kanske glömde säga, det är mer än 5 000 besökare mer än 5 000 besökare på en adress vi också har faktiskt som är mini.nu också har. Mini gh mini.nu gh över 5 000 besökare som också uppdateras så det går också bra att lyssna där här fungerar kanal 1 och 2 Men kanal 1, 3 och 4 verkar inte funka där Alternativen är Sverigekanalet.tk och, och Dela och sprid våra adresser också På era bloggar, hemsidor Och sociala medier Det går också bra att lyssna Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Det var den 23 augusti 2013 här Som vi ska ta och koppla bort Mikrofon nummer 1 här som hängde med Den brummar lite lätt bara så att jag lägger väl ut här Evert in. Kan vi se här vi får ha det så bra, vi hörs nästa lördag och då ska vi se om karpstripan medverkar också och är lite bättre i halsen och kanske, kanske komma ut lite grann den här veckan och ta någon promenad här runt i, på skogsvägar och sånt om det inte ska bli någon skyfall som det har varit nu i snart två veckor Har det så bra, hej Över Siljanses båt in vid båt Ja, pågår Till drag dragspelets låt. Vem kan bli Va först ja, kanske den som nu Är störst Så vacker står kyrkan I Siljans strand Kom, ta med nu I hand För en samling I Sambrilsdalen då då dansen igår, retvika murarna och, och falen. Här alls spuddet är allt eno, iken och juddet av allmö. Kongösare var liten mö, uti en bollande är stor chans, var alla får ni stora chans, uti en splittande då då när solen går upp med sin skära färg Då vandrar vi två upp mot Tibleberg Vi ska se silja när morgon gryv, Så vackert det då dimslejor flyr Vi kan se blånande bergen i väst Ja där ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår emot. mot strand så kom, ta nu åter min hand Församling i samhällsdalen Stora dagar dansen igår Rättvik och mora och faren hos och alla i norr Egen och gödet och Malmö Kongussar var liten ut när en övlande östersvans ser alla på ni stora chans Ut i en splittande daradans hey! Nu ska gett och lommaregge till gång När Eva och Jesper dött i bil Brugmanna var ju både styr och lång Och bruden var så vårdligt fin. Först och främst var den på dagens skaplig präst som sjöng en psalm och läste fint ur skor Sen så får det med mig där det var Jespers fest Vad fint och läckert du av Men för så har vi gjort Ja, en riktig äreport ma flagga löv och så blommor ut i Och så är tavla mitt och pi. Och på en späll man stor Ja, man sitter och man Börjes pojkar och klemmer i Vad klemme melodi Så kommer en flor i derre följt Och tålade om att lysa var det klart Flagga mitt på gården drog dem genast Och det kör jag var det asklite far kommer kom ifrån varenda gård Som ville si och år ska Många var det bjorde på Jespers mål inte in eller efteråt Ja, de var verk mest ans för han är ju allomstans Eva Jerke var Per, Eva Sturljes mor och Anders som var i Stockhorn for. Ja, de var far och köllor par, par. och par. Eva ans och Mickelsson i en egen öfason. Till Laddun den dukat för en örramman och leva och dem tyver ända och där så fick de trängde fram så gott de kan fanns det kunnig bli nån farsligt ett Nu så skulle villig telekan bli spis för början så naturligtvis har sett och ska det vara ett gespe på ett gammalt vis så ska man väl få gett Ja, eva, fläsk och kött ute i såsar och i flöt Eva yst Eva smore va inlax och ferror som dem har kokat i Eva silta korr va att O oh je yes, sa ja och tack Eva turat Eva så ökt och för i åtse brock Ett är så alden från brud och kar och Eva asklig, fint kan ni förstå och sen är inte fond sen enda mot kvar så fick ni kaffe ovan och när vi sen har fått riktigt kaffe Vi bara var och där vi Jag Då sa man att jag skulle ta och så, För det skulle ju bli en långdanslåt låt ja, jag är varit en riktig vit Man skonker dit och dit Jag var, tjo, jag var hej, Eva var Dahl, Var tur att mäns, jag var samet Jag var polska, jag var vals Eva var inga sorg Alls, och fiolar sjöng i gästens lek Och källor var en skrek Till vi känn går vi ju och majstångsfester Österbina så på till väster För vi ska ju visst Att vi är en duktig bil och själva ordner vi ju alltid Både fjolmusik och sång till Opa Ser vi en riktig underfest med sedar och gommor till tim Och ör, spel man där man när dem stämmer Fjolar fast det tar då tid Dem står och alltid skruvar Och lyssnar och klämmer och vrid Men kull och kläder står Nämav och löv och blomster, krans. För nu så ska rå resas Och sen så ska och stån, jag jag, det Och stånje tog denne vick i berget Får det måla och få toppen smärja Får å ha ju uppe Till regn och till blåst och till sol Och sen så får ju både ans och classe Bår det injer och blir löp och lasse Innan vi är klara får det gå Och stå ta med flagga och fjol Ja, nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin Och klockan saknas inte, och Anna och Gunn skin Men karrar går om knuden, den förstås och tar en syp. Och klockan bara önskar att flaska var dubbelt så djup Vixel, han har ju sina vedermödor Leta karrar som kan lyft nå rödor Se, ska gå riktigt resligt te på upp våra stång idag Musiken spelar upp några rätt -låta. så Se, vi glömmer både kiv och gråtar För det kör här hej och hå Se, karrar ska ta nå ja, och kiker, Så att skonjen ska kom rätt och följt klapper under, Ander Och gustar man tar sin Men gissler Erik står På trappan får det all ett tal Och viker köllor sjunga Och kvällen är ganska svar Och när den senna dansar runt kring stången Pusta ut ett tag och öret på sången Går vi man musik till tämn Ditt öster det är just många ja, säkert blomsterkläda Där har Gunnar Britta redan städa Säger ni med detsamma Toppen öpp upp i Ja nu har dem alltså fått i stång Till vändaren och vin Och Sepp och Kajsars världshus Och Långboks och Vedin Och all turistar Att det är så vålig grant. Och viker Äh, e, äh, e, då följp i storsan I gamlefock Dala, i Dalafloda I läxaret fick oss och boda Det blir aldrig något ta om Att bästa flickan finns i Dalom Och flickorna som bor kring Siljan de har ju alltid rätta viljan Där dansar går på gröna tilljan Tillsammans med sig hjärtig vän Och ny går Solle i trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätta spel, man sagt På sitt e-välja spel I gangen Fockedala fljorda I läxaret vid Koss och Boda Där dansar masen med sin kulla Till tornet från det tankla väg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 Det går ifrån trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att spelma På sitt välja e spel I kan en dalar floda Elexaret fick oss av boda. Där dansar masen med sig kulla Till ett från ett hanklaverk Musiken tonar ut och dansar och ska till slut det, det liv och fröjd och gammal I svärmeri man gör sitt fryeri Och dansar sedan genom livet samma När det är så Sjunkit ner bak västans skogens pryn Och sommarnatten skuggor falla Då gångar vi till dans där hemma ute i byn Och glädjen den står högt i skyn Då mötte jag den flickan i kärleksvärm och rar, Som lovade att evigt bliva Egen hjertevenn i livets alladar, du skön att det är så underbar. Det är doft ifrån violer, det är klang i.